Reggelt. Mondanám, hogy eligazítást tartottam, de hát ezért ez ebben a formában túlzás. Szerintem most nagyobb fény van itt, mint bármikor szokott lenni, de lehet, hogy csak megszak, megcsalnak az érzékeim. Hát május van. 2022. május második, a hétfő van, a pontos idő 6 óra 58 perc van. Én itt voltam időben, de mint mondottam, vala volt. Eligazítást tartottam, nem, hogyha valamilyen tábornok lennék, akinek volna itt serege. De egy pár dolog történt itt az elmúlt napokban, amivel kapcsolatban minket ugyanolyan nagy meglepetés nem ért, de... de... 061-712-42 bármilyen témában, ha minden igaz, nagyjából egy óra múlva itt lesz Tevanovi Dusán, és akkor beszélgetni fogunk. Most pedig arra biztatom önöket, hogy beszélgessünk, amiről szeretnénk, amiről akarunk, vagy amiről nem akarunk, de mégis megpróbálkozunk vele. Hozzátéve, hogy kerek egy hét múlva, meg még 12 óra, meg 12 egy fél óra, nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájába, ahova elvárom önöket, tehát május 9-én kerek egy hét múlva, 6 óra 58, az fél nyolckor van este, tehát még 12 és fél órára van ide, Erzsébet tér lépcső le, balra ott van az Akváriumklub volt lokája, és ott lesz az evidenciák professzionális felbontása 2022 első fél évének második, nagyon messziről jött embere. Ha minden igaz, még két alkalom van a jövő hetivel együtt, tehát összesen három lesz. Különböző fennforgások alapján egyedül tartom, és óvattal, ez most itt egy névtelen telefonáló, névtelen telefonálónak, ne nézd a fogát. Maga miért névtelen telefonáló? Hát nem tudom, ez hiározás pedig. Hát itt ha, nem ha átke, Ez új készülék, át kell javítanom, akkor bocsánat. Jó, rendben van a hang megismerem. Vagyok, Ör B. U. vagyok, Bolgár igen. igen. Azt szeretném kérdezni, a szerkesztőségben történtek, semmilyen formában nem érintik ezt a internetes műsor. Én azt gondolom, hogy minden formában érinti, annyiban nem érinti, hogy most éppen itt találkozunk, de az a zseniális mondása egy ismeretlen szerzőnek neve Fiala János, szerint minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, az mindenkit utolér egyszer. Én vagyok az egyedüli a magyar médiában, aki sokszor utolér. Tehát, hogy én nem kétszer lépek ugyanabban a folyóba, hanem számtalanszor irányultság szempontjából semmi nem befolyásolja. Ja, hogy, ja, hogy most, mostantól kezdve Orbán viktor kell dicsérni? Nem, hát csak kérdezem. De mire gondol? Hát, hogy egy, egy kicsikét például kormánypárti. Én oké, okay, rendben van, ez egy nagyon jó kérdés, de most hogy képzeli át? Most gondolja el, maga x éves, Igen. milyen leves nem szeret? Hát. Milyen tulajdonképpen főzeléket nem szeret? A sóskát. Na, és akkor azt mondja az ön felesége, van önnek felesége? Igen. Azt mondja a felesége, hogy Péter, a helyzet az, eljött a pillanat, hogy a házasságunk csak úgy menthető meg, hogyha egy kicsit szeretni fogod a sóskát és akkor ránézi, és azt mondja, hogy hát, ezt most mégis hogy kell érteni meg, hát hogy hogyan valósítsuk meg, hogy szeressük kicsit jobban a sóskát, ha eddig évtizedeken keresztül nem szerettük, tehát nem akarom kifigurázni, ismer engem, meg az életet, valószínűleg az életet egy kicsit jobban. Hogy, tud, hogy, hogy lehetne magát rávenni arra, hogy szeresse a sóskát, amit eddig nem szeretett? Hát azért nem egész... Lett, Miért? Mert azért a 168 órában már több irányváltozás volt. A 168 órában lehet, de ne, nekem ehhez... Tehát hogy, kérdezem, hogy... Azért de azt kérdezem, kérdezem nem, hogy de mégis hogy, hogy képzel, hogy leült vele Milkovics Pál, és azt mondta, Jánoskám mostantól kezdve, és akkor ez hogy folytatódott? Hát nem mindig van ilyen, hanem hogy csak elvárnak dolgokat. Tőlem már nagyon régóta nem várnak el dolgokat, szóval szerintem én azért is vagyok itt, itt mert hogy, hogy nem várnak el dolgokat, és akkor... Jó, hát akkor nincs probléma. Valószínűleg Rogán Antal továbbra sem lenne célirányos nagyon színi de az eddig se volt. Tehát Rogán Antal ebben a világban egy ilyen havas gyopár, amire vigyázni kell. De ezt a történetet önök kívülről tudják, jobban, mint én. De semmi nem volt, az ég egy a világen, semmi szóval nincs szó arról, hogy itt valami változás lenne De az mindenféleképpen van, tehát azért a megszűnésnek a réme az nagyobb mértékben van jelen, mint eddig volt. Hát Majd már, amelyben a megszűnésnek van réme. Majd kiderül idővel, hogy... Az, hogy kiderül időben, látja, feltesz egy kérdést, az, hogy kiderül időben ez nem egészen így működik, tehát euh, én a magam részéről azért egy bátortalan lépést meg fogok kísérelni Hát, szakmai életem folyamán az önállósulás irányába, de ennek még nem jött el az ideje. Akkor megvárjuk. Igen, hát ez közösen így vagyunk, igen. Külösen hát különösen én megvárom, mert hogy végül is ugye én olyan vagyok, mint a csiga házával, tehát együtt közlekedünk. 061 712 42 4 perccel múlott reggel 7 óra. Ki nem tévén nézi, az nem látja, hogy én éppen dolgokat, de közben tudok figyelni. Ülök egy rózsaszínű kárban. Ülök egy és Kálmár, is mondom, hogy érdemes eljönni a jövő heti nagyon messzire jött emberre, hogyha a múlt alkalomból indulunk ki, amely egészen fényesen sikerült. Evidencia felbontás professzionális módon a belépés díjtala, most már koros, korhatár sincsen. 061 712 az itteni, ott pedig jövő héten május 9-én este fél nyolc órától az Erzsébet téri Akvárium Klubbeli volt lokában. már a jóbólszolósa szé lesz a világ. ó volt igék az, aki van, búnyaban, tőle a búnyakra főre elróán. Nem tudom hogy Senki nem akar beszélgetni vele. Mennyiben hívei önök a, hát a szinte korlátlan őszinteségnek, szóval sok minden. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánunk Ott volt a műpában, nekem Ott. sajnos már nem sikerült jegyet vennem. De... Ott voltam. Jaj, nagyon irigylem érte, és nagyon örülök, hogy ilyen szép ünnepség volt tusának Az honnan tudja, hogy szép ünnepség volt? ha megtisztelnek valakit azzal, hogy egy ilyen életművet egy ilyen koncerttel, egy ilyen meglepetéssel, amikor ugye azt mondta, hogy nem szereti a meglepetést, és mégis összeállnak nagyon sokan, akik szerzőtársak és barátok és zenistársak, én azt gondolom, hogy az egy az egy gyönyörű nagy örömünnep, és egy, egy olyan szeretetnek a kifejezése, ami, ami nem nem szavakba ünthető, és milyen jó, hogy vannak dalaink, mert dalokkal viszont kitűnően el lehet mesélni. De amit ön mond, az nem a kejfejancsi, vagy a kejfejancsinak csak egy rész? Igen. Igen. Ön... felolvasom Felolvassam F. Edit e-mailjét, vagy ne olvassam fel. 061-712-42. És akkor eljutunk másodpercek alatt a Kejfejancsi lényegéhez. És eljutunk ahhoz, hogy szóltak-e nekem az ügyben, hogy mától más nem ilyennek kell lenni. 061-712-42. Ennyi időnk nincs, igen vagy nem. Jó reggelt! Igen! Figyelek! Jó reggelt, igen! Ünneprontol eből! Jó reggelt! J Jó reggelt! Kívánok, Fiala úr! Kérnősében felolvasni. Akkor is a ünneprontó? É, hát, akkor inkább, nem tudom, akkor akkor nem, tudom. akkor nem. Jó reggelt. Jó reggelt, olvassa fel, legyen szíves. Akkor is a -e Ő, Én kíváncsi vagyok rá. Különben nem hozta a szóba. Ez tény, de felajánlottam a lehetőséget. Jó reggelt. Jó reggelt, kérem, igen. Köszönöm. R én is. Kevés, ez még csak öt. Öreget? Igen. Akkor is ne pronto. Igen. Én is ott <laughs> Oké, okay, öt-egy. Valaki küldött üzenetet. Jó reggelt! Jó reggelt, olvassa fel! Jó, rendben van, maradjon itt egy pillanat, jó? Ó, vonaton vagyok, nem biztos, hogy tudok Az nem is, az vonat ragyogó. Azt mondja meg, ez most nem a messzére, hogy ember aztán béké lesz hagyva, az önfogalmi tárában. Mit jelent az, hogy ünneprontó? Hát, hogyha a Dusán koncerttel... Nem, általában. Nem, nem. Általában. Ön... Hát valamivel kapcsolatban negatív vélemény. Egy olyan vélemény, amely eseményel kapcsolatban alapvetően az ember pozitívumot vár el. Az ünneprontó lehetséges, hogy nem egy jó szó, de az ünneprontó az valójában valahol a méltatlanságnak is a része, ugye? Én nem így gondolom, mert én eleve nem várok el soha jót. Tehát, hogy mondjam, rá Fő vagyok készülve arra, hogy esetleg talódom. Tehát, hogyha nekem az ünneprontás igazából, akkor nem ünneprontás, hanem valahol benne volt az is. Hogy... Igaza van, de tisztázzuk az, hogy ünneprontás az, ahol az emberek ünneplés céljából jönnek össze, és valaki valamilyen magától vagy másból adódó ellenérzés okán, Valójában szándékosan vagy szándéktalanul rongálja az ott lévők hangulatát? Ezt elfogadja? Ön, valahol igen. Oké, okay, ez az esemény De ez nem, szombaton nem biztos, volt, hogy tehát itt, itt, Hát még akár szentékosság is lehet benne, de ez az esemény nagyjából több mint másfél napja van mögöttünk, összességét tekintve talán még nincs másfél nap. Magát az eseményt el csak akkor tudtam volna elrontani, ha ott viselkedtem volna ünneprontóan. Ez most egy új szó, most posztünneprontó leszek. Köszönöm, hogy telefonált. Magyarul a posztünneprontás az nem ugyanaz, mint az ünneprontás. Az tehát nem azzal, ugye ünneprontónak lenni az olyan, mint amikor valaki egyébként felhevült érzelmi állapotban nem tudja átvenni e, valamilyen esemény hangulatát, és azt valamilyen módon azért akarja lerángatni, hogy ő ott komfortosabban érezze magát, miközben nem ő a főszereplő. új Sohaj Telefon, Hat egy, a dolog eldölt. Jó reggelt! Jó reggelt! Én szeretném, hogyha felolvasná a levelet, amennyiben a Dusán koncertről volt szó. Én is ott voltam, és egészen véletlenül pont láttam őt, Önt. Azt gondolom, hogy tudom, hogy miről beszél. Nem én beszélek, ez egy valakinek a levele. Ráadásul azt is megosztom önnel, hogy most, amikor ezt felolvasom, azzal kalkulálok, hogy ül az autóban dusán, és ezt hallja. Szeretném, ha tudná, hogy maga a beszélgetés egy tízes skálán természetesen egyesese fog kapcsolódni ehhez, ha ő szóba hozza, én nem fogok kitérni, de ha az a kérdés példa, hogy én mennyit változtam az idővel, akkor ezt két dologgal tudnám önszámára megmutatni. Egyrészt, hogy nem akkor olvasom fel, amikor itt van, másrészt nem szeretném, vagy nem gondolnám, hogy szerencsés lenne, ha erre kéne reflektálnia, ez egyébként sem része az ő 77 évének, ez egy estének a kritikája. De az a fiala János, aki régen voltam, nem ezt tette volna, és azt is meg tudom magyarázni, miközben már nem vagyok olyan, ha érti, amit mondok. Tehát, okay. hogyha önnek van egy eseménye, ahol én rosszul érzem magam, de ön ott a főszereplő, onnan úgy jövök el, hogy nem mesélem el önnek ott az eseményen a bajomat, mert azt gondolom, hogy az ön jó érzését, a magam rossz érzésével nem rontom el, nem leszek a halnak a megbontott epéje. A, akkor, viszont, akkor viszont már ő nem ünneprontó. De még Jól beszélt, szeretnék... de valamelyest a szó potenciális értelmében. Oké, okay. mondja. Arra szeretnék reflektálni, azt mondta, hogy egy ott lévő levele, aki valószínű, azt gondolom, hogy nem pozitív kritikával... Ez most lényegtelen fel fogom olvasni. De... Kedves János, végtelen el vagyok keseredve. Annyira, de annyira készültem erre az estre. Hazafelé azon gondolkodtam, hogy mit is vártam volna. Miért készültem olyan nagyon? A héten katona Klári Dusándalait hallgattam, és egyre nagyobb lett a várakozásom. Nem, nem a fiatalságomra révettem vissza, pedig azt is megtehettem volna, a fél szavakból is megértjük egymást érzése az, ami Dusán szövegei jelentenek nekem. Ha nem kell magyarázni, te is tudod, én is tudom közös nyelvet beszélünk érzése. És akkor jön Presser, Presser, akit egyébként szeretek, és aki csoda zenéket ír, arra kérem Önöket, hogy most ne telefonáljanak. Presszer, akit egyébként szeretek, és aki csoda zenéket írt Dusán csoda szövegeihez, arra kértem önöket, hogy ne telefonáljanak. Most már nem is tudnak. Presser, aki egyébként szeretek, és aki csodazenéket ír Dusán csodaszöveggel de sajnos nem tudott a háttérben maradni. Jó, rendben, zongorázzon. És ennyi. Már akkor volt egy rossz előérzete, amikor a koncert kezdetén olyan akkurátusan kezdte igazgatni a székét. Itt valami szereptévesztés szakban. Nem ő a főszereplő. Nem kell hangsúlyozni az ő komfortosságát. Elég egy alig észrevehető mozdulat, majd ha tele lesz a színpad. De aztán csak nagyon lassan lett tele a színpad, és egyre csak dörmögött, és morgott, és szuszogott, és horkolt. Tudtam a szövegeket, hisz sokat fejből ismerek, de egyszerűen nem hallottam. Egy olyan koncerten nem értettem a dalok szövegeit, ahol a szövegírót ünnepeltük. Ez normális? Preszé ideje már lebontja saját életművét ezzel a vállalhatatlan előadásmóddal, amit az utóbbi években alkalmaz. Nincs senki a közelében, aki szépen megfogalmazva el tudná mondani neki, hogy pici bássi, ezt ne csinál tovább, így nem szabad. Á, Aztán megjelent a díszletmunkás, ő Novák Péter, ez most komoly, és valami bornélt ötlettől vezérelve köpenyre cserélt a világ egyik legzseniálisabb ötletét, a két személyes nadrágot. Miért, minek? Mit ad hozzá ez az ünnephez, a műsorhoz? Nem kellett volna más csinálni, csak meg kellett volna hívni néhány szépen artikulálva éneklő művészt. Kedves művész, Ruzsa Magdi, Pápai Erika, Wunderlich József és még sokan mások. Gyere el és énekelj el néhány dalt Dusán szövegeivel. Kedves közönség, gyertek el, ünnepeljük együtt Dusánt, hallgassátok meg néhány fantasztikus dalát. Kedves Dusán, Isten éltessem. Taps, ováció, füligérő, száj kifelé jövet, örömteli, borozós beszélgetés, éjjel egyig, ágybabújás, mosolyjal. Ehelyett itt ülök, és magam sem tudom, miért levelet írok. Talán azért, mert ilyen módon levezetve a feszültséget, nem fogok betelefonálni hétfőn, és nem viszem el az adás hangulatát egy nem jó irányba, hisz jön majd Dusán egy beszélgetésre, és ő nem ezt érdemelné. Ja, és most tudtam meg, hogy az egyik kedves Deák dalomnak is Dusán írta a szövegét, hiányoltam őt is, ahogy azt se értette, miért kellett karácsonyba beleszúrni. Talán egy kicsi sejtem, de lehet, tévedek. De hogy ne csak negatív kisugárzás legyen, azon is elgondolkodta, milyen különös az élet, egy szervszármazású gyerekként még szervül beszélő művész ír olyan verseget, nekem versek magyarul, melyeknél a szimbólumok, a sorok jelentése az egy nyelvet beszélünk érzése meghatározó kelet-európai olvasztó tégei. Kíváncsian várom a hétfői beszélgetést, XY aki edit. fentiekkel abszolút egyetértettem. Volt, most is van minden, mi volt. Vállalom, vagy szó, mégis volt. 061-712-42, ne felejtsék, egy kerek hét múlva, este fél óra nagyon jött ember lesz az klub volt lokájában. Erzsébet tér, néhány lépcső le, aztán balra. Evidenciák professzionális felbontása, a belépés díjtalan. Bármelyik pillanatban a résztvevő, aki oda eljön, kaphat egy mikrofont a kezébe, ambe illik belebeszélnie. Most pedig 061-712-42. Én el tudom képzelni azt a dusánt, aki ül egy autóban, és most megfordul. Ha azt kérdezik, hogy ez egyébként szóba kerüle ma nyolc után, csak ha ő szóba hozza. De ja, ilyen témában 061 712 42. és kizárólag a Főtitkárok című darabról tudok önöknek beszélni fiala János megnézte egy szerdai napon csütörtök reggel azt mondta hogy vállalhatatlan nézhetetlen a darab ne nézzék meg ennyit mondott és kész pénteken este kapott egy e-mailt a darab egyik főszereplőjétől de hát a darabnak csak főszereplői vannak egy férfitól, ami szintén nem egy nagy dolog hiszen a darabnak nincsenek női szereplői és megkérdezte, hogy privátim, hogy elmondanám-e neki, hogy mi is a bajom a darabbal, mert hogy számára ez ebben a formában értelmezhetetlen két mondattal elintézem, ő pedig többet szeretne, nem is értődött, mert kíváncsi a véleményemre. Itt már elválik valami, amit én annak idején a Brúdi Sándor utcában találtam, a klasszikus riporter nem minősít, a klasszikus riporter kérdez, kérdez és kérdez, a véleményalkotást rábízza a hallgatóra, és az a tévé riporterre ugyanígy valatkozik, rábízza a nézőre. Elkérem az illető telefonszámát. Én megadom a sajátomat, ő felhív, hosszan elbeszélgettünk, azóta beszélgettünk újból, hallotta azt a következő műsort, ahol én elmondtam az elnézéskérésemet, és elmondtam a magyarázatomat, megbeszéltünk egy találkozót, és olyan részleteket mesélt magáról, a színházról és a darabról, amely megejtő volt, és amely olyan többlet információval szolgált, amivel nehéz mit kezdeni. Ilyen történet, 12 egy tucat van, nem csak velem, önökkel. Nagy kérdés, az ember mit csinál velem? kezdve vele, Kezde vele bármit. A múlt héten megjelent egy podcast, Friderikus Sándorral, kadarkai Endre készítette, és amelyben én is meglettem, említve. Erre többen felhívták a figyelmet. Én mind a kettejüknek írtam egy sms illetőleg Kadarkai Endrének egy messenger üzenetet, mert nem tudom, az SMS számát. Friderikus Sándor nem válaszolt, Kadarkai Endre pedig egy olyan választ írt, ami azt a jó érzésemet, amit egyébként maga a beszélgetés okozott, Inkább eltüntette, mint megerősítette. Életünk egy hal, egy hal tele epével, amit bármikor meg lehet sérteni. Ráadásul egy is ugyanazon dolognak több hala is lehet, egy és ugyanazon dolgot többször meg lehet sebezni úgy, hogy a dolog élvezhetetlenné vagy nehezen élvezhetővé válik. Mindannyiunk közös felelőssége, mindannyiunk egyéni felelőssége, hogy ezzel akarunk-e kezdeni valamit, vagy sem. Ha most nem akarnék nagyon költői lenni, csak minimálisan, mire meghalok, addigra szeretnék azzal a képességgel rendelkezni, hogy fel tudjak dönteni üvegeket, nagyobb dézsákat, és ki tudjak önteni rengeteg vizet, alapvetően a tisztázás szándékával. Ugyanakkor szeretnék azzal a képességgel is felvérteződni, sőt, szeretném magamat abban a hitben ringatni, hogy ma már rendelkezem azzal a képességgel, hogy a magam által kidöntött, illetőleg a mások által kidöntött vizet a magam rongy rendszerével felszedjem. Ennél képesebb beszéddel nem állok elő, ennél konkrétabb csak akkor leszek, ha beszélgetni akarnak velem. 061-712-42 Húzzák és túlják, de ő csak állják, aztán és hívják, okos szamán. Ma 2022. május második -a, a hétfő, van a fontos idő fél nyolc, egy perccel. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint a János 14 éven uliaknak nem felette is, a igen korlátozott mértében ajánlott műsorra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Fél 80, kerek egy hét meg 12 óra múlva, nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájába, ahova elvárom önöket, mint ahogy én magam is elmegyek oda, velem fognak találkozni Filipov gábor és Bakás Tibor-t nélkülözni lesznek kénytelenek. Most pedig nagyjából van még egy 20-25 percünk arra, hogy beszélgessünk az akármiről. Ajánlok egy telefonszámot 061 Kálmán! Itt a cica nyelvüket, hiszen egyedül ö, csak a pénteki vagy szombati Dusán koncert nem volt téma, bármiről beszélgethetünk. Az ége jött a világán, vagy nincs érdeklődés, vagy hétfő van, amit sose értek, hogy a hétfő effekt az miről szól? 061 71242 Jó reggelt! János, Szolvá, Péter vagyok. Éppen a kati arról beszélgettünk ezen a koncerten, hogy mennyire nagyon cik az első pillanatokban már, hogy a presszenek hogyan pofája elvinni a sót. És ö, arról beszélgettünk, hogy ha már semmi szöveget nem értünk, vagy csak a tizedét, akkor milyen jó lenne, ha kivetítenék legalább, mert végül is arról szól az egész. Mint egy operában. tökre élveztük volna, hogyha legalább el tudjuk olvasni dustán szövegét, hogyha már mások nem tudják elni. Egyedül a Rúzsa Magdinál hallottunk tiszta hangot, meg tiszta szövege. hát teljesen pagóra kerültünk az az igazság. Na mindegy, én nem mondtam. Hát ez az egyik fele, másfelől pedig tudommal, Dusán zenészi és szövegírói pályája valahol a 60-as évek közepén kezdődött, és nem 1977-ben. Uh -huh. uh, avval a 13 évvel a presszer uh -huh. nem gondolt foglalkozni? Nem értem. Nem, ebbe, ebbe te vagy jobb, én ebben nem vagyok jó, én csak azt tudom, hogy szeretem a presszert, meg milyen jó volt régen a Tabába, meg egyáltalán jó az LGT, de én az új korszakában nem nagyon vettem részt az ő életébe. A Katin volt egyszer egy koncepten, és az utóbbi időben, ahol szintén a Novák Petivel elbohóckodott, és egyszerűen teljesen palóra került, hogy hogy lehet az, hogy ez egy értékes zenész, és hogy teljesen tönkre tesz mindent azzal, ahogy, meg, ahogy megjelenik. Nagyon, Na nagy, nagyon, egy, egy másodperc, eddig, ha vársz, hogy egyszer lesz-e presszer, vagy egyszer lesz-e belőlem nem tudom, ha a tehetség oldalról nézzük, nyilvánvalóan uh -huh. szerénytelenség lenne magamat odahelyezni, bár van, aki a szakmámban viszonylag elegáns helyre helyez, de az, hogy az évek hogyan hatnak az emberekre, és az, amit annak idején a szüleimnél tapasztaltam, és az, amire a Kejfejancsiban az idő múlásával nem győztem felhívni mindenki figyelmét, belétve a tiédet, belétve a magamét, Igen. hogy a sérelmeink, az örömeink és bánataink hogyan változtatnak meg bennünket, és hogyan leszünk Valaminek az elősegítői vagy elrontói e egészen zseniális, hogy a Dusán koncert előtt ott lehettem a Déskoncerten, koncerten, ahol a Dés zeneszámai azok egészen káprázatosak voltak is, amikor megszólalt, akkor megszólaltott egy ember, aki gyakorlatilag minden élményt, ami addig volt, ellátott, vagy zömében ellátott egy talantelen, fosztóképzővel, és az ember próbálta összerakni, hogy valójában ez a két dolog egy és ugyanaz. Igen. Szóval itt a presztenek a beszéde a legtöbb esetben totál felesleges volt, tehát nem is értettem az egészet. Hát az meg, egy dolog, hogy... Hát meg a preszerbeszédei egy, dolog, preszer hogy... preszer egy dologról szóltak, én, én, én, én, én, Igen, én, nem én, nem én, nem én, én, én, én, én. Nagyon dühösek voltunk, ti, ti ott maradtatok, vagy nem, nem, nem tudom, mert nem hallottam a műsor hát Ott maradtunk, felolvastam egy így, ott jop. maradtunk, de... de és az e-mail szerzőjének teljesen igaza volt, hogy nincs ott valaki, aki szólna neki. Hogy mindenki el van ájulva a nagyságától, és teszem hozzá, a dusán oda volt, könnyezet, standing ovation volt legalább háromszor, hanem négyszer, azok a hangok, amelyek itt most megszólalnak, ott a koncerten, az ünneplésben minimálisan sem voltak tapasztalhatóak. De végül is mégiscsak megírta ezt a szöveget, nem is akkor le is lehet játszani. Hiába hitték annyian, sírdenék volna, mit hoz a hónap. Hiába szép, ha messze van. Ezt életnél, hiába élki csak remél, hiába szól ki más égala. hangzott fényesen. Úgy hagyjuk mert itt van a vendég. Hiába egy Ekkor, hogy köszönjük. 990 írtunk még, mikor erre gurultam négy kerék. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. az Expo ott ennél de az irodánkban csak két telefon volt. A kocsikat, Igen, az első trélelünkel a kapat, hol le a parkolóban, mert ha minden, annyira magasra ért, akár egy vezeték, A kezemben, Nem a 11-ben, a 11-hez Tehát az egyel szemben, a 11 -e, Ott van egy a 11-jel szemben. De hiába 061 712 már nem sokáig. De a kávé akkor is nagy menő, a bogaras a főnök vagy a szélvédő. És fogyott a kávé meg az Expo szentit, a Deák téren ma már ismerte. All right. Én, a leghatározottabb szándékom az, hogy vágjunk bele. Ráadásul egy keresetlen beszélgetés lesz, fel van olyan, vagy bármely pillanatban, amikor úgy érzed, hogy neked itt nincs helyed, akkor fölállsz, de az egészet, a szeretet veszi körül. szeretnének megrajzolni, nem Doszpont Kéter értelemben. Nem tudom, hogy rajzolsz, de izgulok, hogy... Izgul, leizgulj el. Ja. Tehelye szabadságod van. Van olyan. A magunk korlátai között van. Igen. Oké. Okay. Én egy olyan beszélgetést szeretnék felkészíteni, hogyha meghalsz, akkor ezt vegyék elő. <laughs> <laughs> akkor hajrá. Édesapád, amikor meghalt? Hány éves volt? 83. Az a távlat, hogy van még hat év, már nem egészen hat. Igen. Az milyen érzés? Nem lehet ezt nem egyszerűen megfogalmazni, mert van egy csomó tennivaló. közben ugye fogy az erő, és a, az idő is fogy, úgy egyre több megtűnik az, amit még meg kéne csinálni. Mi a tennivaló? Hát van az asztalomban egy ilyen méteres paksamért a papír, amit... még le a szobától az asztalban. Látott például a te annak érdekében, hogy ez profán legyen, elkezdtek fűrészelni. Tehát, ugye annak idején a Magyar Rádióban ö, egyszer, amikor a Zsoldos Mari megvan? Persze. Cserélték a palát a tetőn. És ö, úgy cserélték, hogy ledobták. Egyszerű, igen. Igen. Ott a Bródi Sándor utcában. És akkor a Mari odament az ablakhoz, kinyitotta, és azt mondta, ez rádió. <gül> Ott is végkonyak voltak a falak. Milyen a szoba? Hát ez egy padlárszoba, nem az eredeti, de hát amikor elköltöztünk onnan az eredetiből, akkor is kerestem valami olyasmit, ahol egy, egy padlárszoban. Ez egy zegzugos, lehajtott fejekkel járni időnként, különben tele lesz pupokkal a fejed, meg eredetleg volt ütközöl. Hány vagy? Hát 180 voltam, mikor térre mértük, talán már kevesebb. És? Van benne egy gyönyörű, szép nagy íróasztal, ami nincs itt alpáhatnyi de amúgy van ott egy kreatív rend, de én annak hívnem, tehát tudom, hogy mi hol van. Most már csak egy kis laptop van rajta, valamikor ilyen nagy számítógép dűbörgött mellette, és tele van olyan dolgokkal, amiket folytatni, meg befejezni kellene. Ezek mik? De, hát nézd, ugye egy köm jelent meg a nevelem alatt, amit csak dalszövegeket tartalmazott. Eredetileg az olyan lett volna, hogy a dalszövegek azok csak betétek, és közte próza van. Ez a próza kimarad a könyvből, önmagában nem elég egy új könyvhöz. Bővíteni kéne, és ritkítani kéne, mert bizonyos dolgok már nem úgy hangzanak. De meg. mi a próza? A próza azok apró gondolatok és történetek, álmok és megjegyzések, vélemények. Tehát nagyon-nagyon vegyes a dolog. Ami azt jelenti, hogy te naplót vezetsz? Nem, egyáltalán nem nevezetek naplót sajnos. hogyan vannak meg az emlékek? Hát le, amik leírva vannak, azok vannak meg. Jó, azért vannak emlékek, nem, hát azért a naplót írás, meg az emlékezés, ez nem az azért emlékezem egy-két dologra. Kellene Ami azt egy... jelenti, hogy te a dalok körülményeire zömében emlékszel, mármint a szövegekre? Igen, majdnem mindegyikre. A próbát elke... életedre emlékszel annyira, mint amennyire a dalok születési történetére? Nem. Nem, nejem szokott mesélni történeteket, és akkor úgy elkezd a dolog, és ájulok, hogy így emlékszik rá. De van, ami kiesik, azért. nem fölge piszkálni a előjön, persze, de úgy nem élek együtt vele, de azért, hogy elkezdesz egy nótát, az első sor akkor tudom, miről van szó. És elmondod végig? Áh! Ah. Nem, annyira nem. Tudom, mire van szó. Mit akartak a szüleid? Mi legyen belőled? Akartak-e bármit? Abszolút akartak, persze. Azt akarták, hogy diplomás rendes. Igen, ez Mit igen, akarnak igen. a szülők? Ha most azt a három várost nézzük, amely gyerekkorban meghatározó három városa volt, függetlenül attól, hogy azért nagyon kicsi voltál még, akkor ma, ha összeköded ezeket, és lesz belőle egy három ször, mit gondolsz erről? Belgrád, Prága és Budapest? Hát igazán Belgrádról semmi emléke nincsen. A Prágáról van, ott a emlékszem, és a gyerekekre, hogy voltak és Budapesten meg az első emlékem az volt, hogy lementem a játszótérre. Az egy év alatt, amit Prágában töltöttünk, megtanultam még kicsit. A és azt mondtad otthon, hogy ezek a gyerekek semmilyen nyelven nem beszélnek. A... Visszamondom a történeteket, Igen, új történeteket. Először az első, el amire elmészem Budapesten. Ha elmész Belgrádba, ott téged valami emlékeztet arra, hogy ott születtél? Semmi. Emberek? Nem. Nem, hát ugye a nagybátyám meghalt, a meghalt, a, akiket még ugye ismertem, és ott éltek Belkrátban. Temető? Tudom a, tudom a temető nem, tudom az utca nevét, ahol születtem. Hol? Baba Visnyina utca, ennyit ennyi tudok, ez megmaradt. Igen, létezik, létezik, egyszerűen ne te rákerestem, van. Hát, Ami azt jelenti, hát, hogy sosem mentél oda? Nem, nem, nem mentem oda. Nem érdekelt? Nem, nem. Nagyon előre néztem mindent honnan jöttünk, mire emlékszem. Oda néz, az az hátra nézés? Hát igen. Mennyiben? Hát oda megyek, akkor ugye ami a múltból oda tartozik, az szok eszembe jutni, nem, nem sok, szinte semmi. De látnád a szüleidet? Nézd, ezt az egész Magyarországon kívüli három-négy évet, nem is tudom pontosan, ezt én magam mögött hagytam, mert igazán, amikor már a történéseknek jel jelentőségük volt, amikre már ugye visszaemlékszem, hogy az négy-öt éves kortól kezdődik, az már itt van Magyarországon. Hát ezen a pszichiátrián lehet, hogy vitatkoznak, de legyen négy Jó, legyen négy-öt, jó, oké. Okay. A szüleid -e? Arról az időről ami iránt te úgy nem érdeklődtél, hogy oda mentél volna megnézni a tárgyi emlékeket. Egyébként ez, ez hiba volt, ezt ez úgy, úgy mondod, mint a... Nem hiba, a saját életemből azt tudom neked mondani, hogy most derült ki, hogy januárban meghalt az a nő, aki feltehetően apám szeretője volt, és akinek a létéről egészen véletlenül szereztem tudomást, és akivel a találkozást én, hát ha nem is évtizedeken, de nagyon hosszú idejön keresztül toltam. Valamit súgta nekem, hogy apámnak az életében volt valaki még tartósan, anyám ezt nem is tagadta, akivel szembesítettem nagyon kegyetlenül a halála előtt. Én erre nagyon kíváncsi lettem volna, az én életemet nagyon meghatároztak a szüleim, mint mindenki, én nagy jelentőséget tulajdonítottam, és hát most már örökre elveszítettem annak a lehetőségét, hogy beszélgessek vele, de ez a beszélgetés nem rólam szól. Is. Is. Is. És amikor rákerestél az interneten, akkor mit látta? Hát kopott, <coughs> kopott fára törek házakat, még mindig ilyen családi ház méretben, még nem nőttek ott tornyok. Fura volt, mert olyan érzésem támadt, mint én ezt Valóban megőriztem volna az emlékeimben, és most viszont láttam. Lehet, hogy így is van, hogy valami előbújtam éből, de, de nagyon szomorú volt, és nagyon szegény egész környék, és, és valami szebbet képzeltem. képzeltem. Mitől volt szomorú? Lehet, hogy azért nem mentem soha többet vissza, mitől volt szomorú? Ilyen reménytelen volt az egész. Mostanis egyre többször beszélgetek arról a műsoromban különböző emberek, akik érték, de eddig értették, hogy bizonyos részei a városnak. Miért sugároznak Budapestről beszélek Igen. időtlen reménytelenséget? És megfejtették. Nem fejtettük meg, de volt, aki valami pozitívumra terelte a beszélgetést. Mm -hmm. Mindenki értette. Budapesten nincs időtlen reménytelenség, csak Belgrádom? Hát most provokálsz, persze. Provokálnak? de hogy provokálnak, provokál? Ne <gül> hogy ö, nem általanyosítanék. Tehát ö, én nem azt mondtam, hogy Budapest időtlen azt kérdezem, hogy itt van? Van. Mindenhol van. Ez nem mindesít egy város magában hogy vannak olyan részei, még sugározzák a reménytelenséget szerintem nincs olyan városolja, nincsen. Azt mondd meg, hogyha az ember a dusára gondol, különös tekintettel, hogy téged megmert a sor, és van egy sors, és van egy híres bátyád is, akkor, hát a szónak abban azért, hogy ketten vagytok híresek a családban, te. tehát nem más értelemben. Ha odaadó híved vagyok, akkor a bátyádnak is odaadó híved vagyok. Még, de ez eddig is tudtad, nem hírtelen, nem itt fog kiderül az ellenkezője, de mégis te egy ilyen szomorú fűz vagy a bátyáthoz képest, aki egy egy, egy, egy jegenye, hogy ez egyébként mindig megvolt, vagy ez kinézett rasszizmus. Tehát, hogy az ember rád néz, és ezt érzi, hogy belül is ilyen vagy -e. Hogy valami időtlen reménytelenség S önmagában rád is van írva, anélkül, hogy megszólalnál, mint aki elégedetlen. Semmilyen szerepet nem játszom, úgyhogy okozok. így van. De van bened igen, van. És ennek mi az oka? Régen is ilyen volt-e? Nézd. Úgy érzem, hogy a, a, az ilyen beszélgetéseket jó elkerülni. <gül> De ezt te mindig elmondod, én meg nem akarom elkerülni. Felajánlottam az elején mindjárt igen, a támadásra. Futottam néhány költ is, és elnézést kérek, nem? Nem személyeddel kapcsolatban, hanem az a kapcsolatban, hogy senki nem mód igazat, aki ebben a székben üle be, törődj bele. Törekedni lehet rá. De törekedni lehet rá, igen. Figyelj, Dusan, amikor te szöveget érsz, ugyanezt élednek, tehát valójában azt élednek, hogy pontosan mi az, amit azt érsz. Az, igen, igen, igen. És mi az, amit nem írsz meg pontosan, és akkor vagy soha sohasem vagy, de vagy van, hogy elégedettebb vagy, és vagy, hogy kevésbé. Én mindenki tele van Bevallottam vagy ezt tagadva titkokkal, van dolgokkal, amikre talán nem is büszke. Úgy akarja élni az életét, ahogy nem éli, mert mindig másképp történnek a dolgok, mint ahogy szeretné. Most egy példát lehet, hogy távolra megyek, hogy ugye van nekem két gyerekem nekünk, igen. Van kettőd a és egy lányod. Igen, és ö, ők úgy nőtek fel, hogy emberek gyerekei. Most ezt ugye kétféleképpen lehet felhasználni, meg ami közte van. Az egyik az, hogy élek vele, és előnyöket merítek ebből, és nem tudom is. Ha. És azt érzem, nekik inkább az a változat jutott, hogy, hogy hogy ez nekik nem jó. Tehát, hogy nem önmaguk hanem valakinek a gyerekei, ez mert a sugiba elkezdődik, ugye ez nem az én példám, ez az zorán hogy neki is van egy fia, és amikor azt mondta, hogy az Zorán fia, akkor azt mondják, hogy én meg a római pápa, tehát körülbelül de nem, el se hitték, hogyha elhitték, szóval nem, nem, borzasztóan sajnálom, hogy ez a szülői lét, ez abban telik, hogy, hogy ők nem, profitáltak abból igazán, hogy most az én családomról beszélek, nem az Orránérról, hogy ismert az apjuk. De hogyan profitálhatta? Hát, úgy könnyebben nyíltak meg az ajtók, és ez meg is, meg is történt, és aztán úgy kezdték érezni, hogy ez nem az ő érdemük, hanem valamilyen hátszél jön ebből a szülői ismertségből. És ez bizonytalanát tette őket. Igen, de tette őket? Hát azt hiszem, igen. Most már kicsit ezen túl vagyunk, már elég felnőttek, és az önállóságokból elvett egy elég szép adagot. Ez a tény, hogy... Ennek köze van ahhoz, ha egyáltalán igaz a hír, hogy a fiad elhagyta azt te vadobit nevet? Nem. Ja, ja hogy... Írt néven dalokat, az lehetséges, de hát ez művészi álnév volt. Jó, ez is benne van, de nem hagyta el a nevet, ez nekem ez egy új információ. Hát vagy nem igazat írtak? Nem olvasom, ez nem igaz. Ez ne nem igaz. De ne ez ezért is kérdeztem vissza, hogy miért. Kérdezz meg, érdekel ez engem. Igen. Ki a külföldön? A lányom. Mióta? Hát, gyakorlatilag, mert hogy több fázisa volt ennek a külföldön élésnek, de hát körülbelül tíz éve. És miért mentem? Dusan két gyermek édesapja, fia Krisztián a Vision együttes zeneszerzője, lánya pedig Király Viktor első önálló albumának a szövegírója. Fia nem használja a Stevanovic vezeték nevet a magyar dal magja alternatív irodalom fél évszázadban. Hát ez valaki félreértette ezt a dolgot, nem tudok, biztos tudtam volna róla, feltűnt volna így. Hát ha elhagyta nevet, akkor lehet, hogy a banda nevével, nem tudom, hagyjuk ezt a sérül. Miért mentes van az a lányomba kivel ment. Emlékszem meg. A, aki Ez is tanulni ment, aztán szerelmes lett, aztán férhez ment, aztán szült egy gyönyörű gyereket. Aki a te unokad? Aztán, ez a történt, aztán elvált, aztán hazajött, aztán azt mondta, hogy ez így nem jó, és akkor megint elment, és nem mi nem volt jó? Nem érezte jól magát. Nem, nem, nem tudom. Nem tudom, hogy ilyen interneten dolgozik, és tehát egy ilyen online világban él. Mindegy, hogy jól van ilyen szempontból. Miért nem éreztem magát itt, Hát, mondok egy okot, lehet, lehet hogy ezt nem kéne. <gül> Így akadunk el. Nézd, a, a férje, akitől elvált, az egy barna bőrű indián ember. Amikor a kislány megszületett, akkor már láttam, hogy ő is barna bőrű. Félig meddig. Amikor elment a játszott ahol nekem gyerekkoromban azt mondták, hogy bunyelhátsz, meg nagy a feje, meg eláll a füle. Őt meg arrébb szavarták, hogy ez a roma kislány menjen innen. Amit nem értett. Hát igen. <gül> Ennyi. Ez hány éve volt? Úgy négy és fél. Mit mondtál? öt, öt éve. Hát az unokámnak nem mondtam semmit, a lányomnak meg azt mondtam, hogy igazabban. De az Mér... unokádnak azért nem mondtál semmit, mert ő nem kérdezett tőled semmit? Hát még nem értette tette volna meg, még kicsi volt ahhoz. De egyáltalán elmesélte neked, hogy mi történt? A unokám nem. Csak otthon? Igen, igen. És hát főleg a. ebből ott nem is tapasztaltál semmit? Voltak, voltak, voltak hasonló történetek. Mindegy, szóval... Oda mentél volna az illető, aki egy... egyébként ezt mondta neki? Nem voltam ott, hogy oda menjek. Tehát a játszó a téren nem állap. Nem voltam ott, ezt a... Tőlük tudom, ha. mert a mamától. Tehát És amikor bele történt ugyanez, illetve nem ugyanez, hanem neked mondták ezt. Hát, ez a, istentelenül nagymázista volt, mert baromira nem érdekelt. Tehát én. Az, hogy az mit jelentett tekintetben? Ezt semmit, nem zavart az engem, és hogy nagy a fejem az zavart egy kicsit, de hogy eláll a fülem az, is zavart egy kicsit. Ezt nem is áll áll fület? Fület, de. Hogy azóta már... Belenőttem de, de én ezeken túléptem, nem izgatott. Nagyon szerettem olvasni, szerettem barkácsolni, szerettem Volt biciklíten. arra szükség, hogy a bátyád megvédjen téged? Nem, ez verekedés kell, hogy bármiben, engem nem nem nem, nem, nem, nem, lehet az egy... Nem tudom. Az embert a legkülönbözőbb szituációba Nem bántottak meg. engem, az az igazság. Most sértett hogy igen. De ez, ez egy megjegyzés, hát akkor oda kellett volna menni az Zorának, és sorba vágni a megjegyzéstevőt, de ilyen nem történt. Ilyen, tehát atroszített, nem. Nem kellett, hogy megvédjem. Megvédtem én magamat. Ahogy elment a lányod, Neked valaha eszedbe jutott e az, hogy elmenj innem? Nincs hova. <gül> És ezt a lányod is tudja? Vagy majd, majd rájön. <gül> hát rájön szerintem. Előbb-utóbb. nincs hova, az mit jelent? Hát nem tudok mondani egy helyet, ahol nekem, nem hogy jobb lesz, ahol nekem jó lesz. Mert idegen már voltam rövid ideig, de mert utána már nem éreztem magam idegennek. Úgyhogy azt ismerem, az nem vonz. Nem vonz. Nézd oda, ha egy kicsit kevésbé tudom a nyelvet, mint most a magyar, uh -huh. már végem van. Tehát már hátrányos helyzetben vagyok. Már nem vagyok otthon. A ház, amiben lakom, annak a tégláit, meg a színeit én raktam össze, minden zegézzukát ismerem. Most elmegyek valahova, azt se tudom, hogy hol a villany kapcsoló ahhoz, hogy lássak valamit, vagy, mert a lakás vagy a is nagy gondot okoztak nekem, Én föltöz fajta vagyok és ráadásul nem ahhoz a föltöz, ahol születtem, szóval, én ezt az egészség. Az szem. idegenség, amiről beszélsz, az valójában a Szerbiából való eljövetel után még mennyi ideig tartott? Szintesen mennyi. Szintesen mennyi. Azt mondtad, hogy mégis eleget, tehát ugye egyszer már kipróbáltad. Hát igen, csak tudom, hogy az ez még egyszer nem történik meg, hogy három és hat éves korom között megtanulok egy nyelvet. Mert már nem tanulnék még egy nyelvet, nem, hogy 16 év alatt sem. Mert ugye egy nyelvet tanulni, az teljesen más, és egy nyelvbe belenőni ugye, hogy mi az orrán tettük ezt, hogy történt velünk ez. Ez két külön dolog. A segítség volt annak idején, hogy az embernek volt egy testvér? Hogy bocs? Hát az aklimatizációban segítette. <hört> hát igen. Igen. Nézd, és soha nem gondoltam a magyar nyelvre úgy, mint egy igékből, főnevekből, ragókból álló valamire, az az én részem. Tehát úgy nőttem bele, hogy, hogy teljesen magyar vagyok, miközben egyáltalán nem vagyok magyar, mert a, a nevemben van, ahogy nem. Tehát a hőskölteményt ö, dalba foglalni édes hazámról, az nálam egy fura történet lenne, mert Ugye az édes hazám az, nem is tudom már, hogy Jugoszlávia, vagy Szerbia, vagy valami ilyesmi, arról nem tudok semmit, erről mindent tudok, most idézve elő, mindent tudok, de, de nem itt születtem, nem, nem ez a hazám, hogyha szó szerint veszük. Úgyhogy ez egy ellentmondásos helyzet, ami ilyen beszélgetéseknél előkerül, de különben eszembe se jut író, magyarul, amit írok, vagy gondolok, vagy magyarul is álmodom, ébredek, szóval miután a magyar, tehát ter természetes. Szüleim meghattak, már nem beszélünk szerbül, szinte sehol. Hol találkoztál negyedbe? A az Te Veled a... volt az előadáson? Most. Igen, ott persze, jobb oldalt. Persze, igen. Igen. Hát azt az láttad, hogy az... mennyire örült? Azt nem, nem. láthatod, mert háttal volt. Nem, nem, nem. nem. Nagyon. Igen? Feltűnő. Tőlem viszonylag messze volt, ugye én a 17. Sor, nem a 15. sornak a közepén voltam, és ugye ahhoz képest jobbra, előre volt az oldalpáhoj, de nagyon. Na, hát ennek örülök, hogy örült. Nagyon. Feltűnően. Nem csak izgult, mert azt tudom, hogy nagyon izgult. Akár csak én. Mm, ugye, ezek mind próba nélkül történő dolgok voltak a színpadon, ami azért rejt magába némi kockázatot, hogy elkezdek hepet dadogni, és elfelejtheted a Nagyon, igen. De ez már nem csak a színpadra lépés, hanem ez úgy közben, az előadás alatt, hogy halmozódott bennem, és tudtam, hogy ez. Árt a jelenésnek, hogy úgy mondják. Olyan volt, mint amáltalában egy dokumentumfilmet magadról? <gül> hát fura, fura volt ebben az összeállításban hallani a dalokat, tehát azért így ezek a dalok sohasem nem el. Ugye, mert a rendező elvaz, vagy a Gábor koncertje, és akkor ott az ő dalai dominálnak, a, vagy valami más. Az, hogy itt a szövegek voltak a rendező, elvidéző jelbe hogy hozzám kötődött, az nem, nem volt még, tehát arra még nem volt példa. És hát elhangzott néhány olyan is, ami nagyon ritkán hangzik el, mint amilyen a mozi, vagy a Szép vagy a, a, a, a, a, a Gerendorfertő, akinek becézzük a Gerendes Pétert, a, jó volt őket hallani, de hát most a mozira azt mondani, hogy jó volt hallani, az olyan hangzik, mert az egy Nem egy, így, nem egy vidám dala. Ha... És ne, egy. jutott -e a mozi kapcsán, hogy hova lett a Katona Klári? Az rendszerint eszembe jut egyébként, ha egy-egy elhangzik a rádióba, vagy itt-ott. Hova lett a Klári egyébként? Nem, mert. Te, te se tudod. Hát a jelenben robotvezető. No, az Nem is tudtad? Nem, nem. Hát vagy lehet, hogy nem rovatvezető, de van, van egy rovat, ahol könnyű zenéről ír, hát, könnyű zenéről. Jó, hát remélem, ő, akkor, akkor remélem, rendben van. Néző, nyilván verhetetlen azokban a nótákban, amiket mi együtt csináltunk, mert mert az úgy jó, hogy kész, ez lehet más kép, lehet variálni, lehet más hangon elénekelni, de, de mint előadó, szerintem egy hiány. A te elég. szövegeid azok egyébként a te fejedben szövegként élnek vagy zenei formában élnek? Hát egy formában élnek azért döntő. Az eredeti előadóval? Vagy valamelyik igen, előadóval? Igen, tehát igen. előadta a loksi és előadta a katona Kláris, akkor melyik inkább? Vagy, melyik? vagy esetben I válogatja? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Az eredeti az úgy mindig befészkeli magát az emberbe, és nem... Azért mert az egy alkotói folyamat... Ja, bocsánatlan, nagy szó... Szak... Egy, tehát egy dalkészítői folyamatnak egy része, hogy próbáljuk az énekese, jó-jól áll neki, és nem tudom, sok részlete van. van -e a szövegnek énekese? Hogyan lesz a szövegnek énekese? Hogyan? Egyáltalán a, a szövegnek a zenéje, az, amikor a szöveg megvan, semmit nem tudsz még a zenéről, nem vagy fordítva? Hát fordítva, alapvet 80%-ában fordítva. És csak azért is, mert annak idején, ugye én nem vagyok 77, de azért már nem vagyok tegnapi motoros, és arra emlékszem, hogy a presszert a 80-as években ki lehetett kergetni a stúdióból, ha megkérdezték tőle, hogy mi van előbb a szöveg vagy a zene, akkor konkrétan becsukódott és kiment. Akkor kapaszkodom, hogy én nem menjek ki. Nézd, az alaphelyzet az az, hogy komponálja a dalokat, dúdolja, kamuangolla, mondják, mindegy, szóval ez szokásos, de hát az ezer éve metrós koromban is így ott, mikor koppintottuk. a Beatles notakat, hogy elkészül a zene, odaadja nekem, írok rá valamit. Kiteszi, leül a zongorához, elkezdi énekelni azt, ami oda le van írva az ő és akkor megáll, egy prózodói hibát talál benne és nem tud tovább menni. És két lehetőség van. Az egyik az, hogy kijavítjuk, gyors, könnyedén, ott improvizál, kicsit hozzáhúzza a zenét, és a szöveget, b az az, hogy azt mondom, hogy hozok másikat. Ja, ez nagyon sokszor előfordul, nem mi jó, nem szeretek javítani, hanem akkor írok egy másik szöveget. Sok ilyen második szövegem van. Ez árult de, ezt áruld el, hogy mert igyekszem odafigyelni, hogy azt mondod, hogy az íróasztal ott tele van szöveggel, de ha ezek a szövegek, ezek szerint még nincs szene, tehát az igen, nem... igen, teljesen jogos. Egy idő után, nem nagyon régen, 5-6 éve talán, előkerültek olyan dalok, amiknek fordított volt az elkészülési sorrendje. Tehát amit én megírtam, és amire a pici zenét ír. Most mondok, talán ismertet a kóló például, ami az egyetlen olyan notánk, ami valamilyen szerb gyökerekkel rendelkezik. Azt én megírtam előre, a pici meg leült, és írt, az, írt hozzá a zenét. Ilyen is van, de ez nem jellemző. Tehát az én szövegeim között, amiket írtam, van egy csomó olyan, amire szerintem nem lehet zenét írni, csak nem tudtam nem megírni. Ami azt jelenti, hogy ezek a szövegek ezek zömében két ember jelenlétében születtek? Ott voltál, és yeah. ott voltak izongorázott, ott a Hát igen, véglegesé így váltak, igen. Tehát, tehát volt olyan, amit mondom, hogy persze, hogyha kész szövegre írta, akkor, akkor neki kellett alkalmazkodnia, de ez nem jellemző volt itt. Most is vannak olyan szövegek, amikre nem akar megszületni a zene. Talán nem jó atmoszféra most hozzá, hogy... Nem tudom, csak jut eszembe most egy sor, hogy van egy szöveg, az, az a címe Petőfű után szabadon, hogy hol a boldogság mostanában. És abban vannak sorok, amik talán távoltatják az értelmezen zenes hogy ebből dal legyen. Mert? Hát mert, mert ilyen nagyon, hogy testőrök közén palotákban meg szóval szóval Nem akar az ember kikötni egyik oldalról. Szóval, ha írok egy ilyen szöveget, hogy hol a boldogság mostanában stb., akkor azonnal elkezdik értelmezni, hogy akkor ez most a gazdagokról szól, akik éppen a rendszer hívei, vagy a szóval rögtön besorolnak. Nem, nem nagyon volt alkalmuk rá. kevés olyan dolgot írok, ami besorolható. Tehát te milyen nevelést kaptál ez ügyben a szüleitől, akinek a politikai elkötelezettsége nem hagyott kétséget maga fel? Na, nézd, én egy nagyon, nagyon liberális családban nőttem. Ezt nyugodtan mondhatom. A szüleim azt mondták, hogy legyél mérnök, iratkozz be, végezd el, és aztán tudomásul vették, hogy... Amikor ki apád nem. a börtönből, akkor mennyire volt hitelhagyott, kommunista, vagy mennyire nem? Ő egy nem hitehagyott partizán volt a második világháborúban Szerbiában. A, ami egy, egy egészen másképp besorolható történet, mint hogy most kommunista. Értem. 18 éves, 19 éves fiatalember volt, de már az egyetemre, a járt is, és jöttek a németek, ő meg védeni hazáját. Életét te kockáztatva. Tessék? Életét kockáztatva, mint egyetlen. Életét kockáztatva ide. Közben születtek a gyerekei, amíg ott az erdőben. Nem tudom, néha haza lövöldözött. Ment. Igen, néha haz Hát ugye a gyerekeket azért hát, hát ilyen, nem lövöldözés ilyen, közben. De néha az engették, de egyébként ő nem volt ilyen hősi alkat, ő a katonáságnál is írnok volt. Meg, Jó, de ez, egy, ez együtt partizán volt, azért a sok mindent elárul Igen, alakinek. és ő egész életében partizán maradt. Tehát neki a. A szabadság, a szabad elvizség, ez nagyon jól összefért a fejében, az életében. Azzal együtt, hogy leültették három de éve. ez nem befolyásolta őt? Ez hihetetlen, az én is mit hogy, hát ezen nem arra de haver havereid azt, azt mondták, hogy te egy bűnöző vagy, és menj a sítre, és tudom micsoda. Csak hogy... Hát ilyen, ilyen a politika, meg a világ. Körülbelül szólt a meg is bocsájtott nekik? Hát, ez jó kérdés, mert hogy, mert hogy ott ottak az életébe ittott funkciókba, stb. Szerintem nem bocsájtott meg nekik, de azt mondta, hogy hát minden, minden világban vannak ilyen gazemberek, és az egyik nyeri a büntetését, a másik pedig nem. És édesanyád, ehhez hogy viszonyult? Azon kívül, hogy nagyon rossz volt nélküle élni és erről mindig mesélesz, é, Édesanyám, nagyon helyzet az öngyűkosság határán volt időnként, mert ott egy idegen országban, ott volt nyelvtudása nélkül, mert abban a korban menem, kettő gyerekkel, egy nagymamával, aki az anyukája volt, állástalanul, szóval megértem, hogy akkor ment volna a Dunának. És később? Tehát amikor apukádat kiengedték, akkor azért visszatért az élet szeretete? Nem múlt egy nyomtalanul ez a történet benne soha. De a apádat, ha jól emlékszem, tíz évre ítélték, de nem kellett tíz évet leülnie. Hát rehabilitáltak, ugye, megkapt rákos, stb. és. Azt mondták, hát, hogy mennyetek te. Pártag megmaradt -e? te Szerintem nem. De nem, nem, nem, nem tudom. Nem tudom. Légybeszélgető is apa volt? Nem, nem, nem volt jellemző, mert burrasztal szétágasztak az érdeklődési köreink. Tehát... Hány Én... éves korodik voltál otthon? Hát 23. Hát és... volt? <gül> nem volt rá idő, és apám nagyon hagyomány tisztelő volt. Tehát a nagy vacsorák, a karácsonyok, az összejövetelek, még a ünnep nélkül is, amiben benne volt az orán, a presszer, a nem tudom, micsoda. Anyukám is jól főzött, sosem volt De az, nagy... az emberek? Igen, igen, igen, igen. És, és szóval nagy családi élet volt apámnak volt a fő iránya megtartotta a szokásokat, a kajákat, a nem tudom is. Ki főzött? Hát anyukám főzött nagyon jól, apám is fő, jól főzött, segített, de, de szerették ezeket a nagy családi összejöveteleket, nagyon hiányzott aztán később, mikor már ők meghaltak. Külön szobátok volt, vagy együtt voltatok a bátyáddal? Hát voltunk együtt is, mert hogy nem volt több szoba, ez volt a nagyobbik része ugye, ugye egészen a kamaszkorig a gyerekkorunknak. Aztán, mikor nagymamá meghalta, akkor lett egy külön szobája az és én megmaradtam. Tehát nagyon együtt volt minden, együtt jártunk próbára, együtt jártunk Műszakira, helyában volt a három éve főjebb együtt jártunk zeneit. Mind a ketten a ketten igen, ahogy mondod. Nem akart, én nagyon szerettem, nem akartam volna abba csak azért az a kis néhány évet, amik ez a gitáz, a divat gondoltam, addig egy kicsit foglalkozom mással, és aztán majd megyek mérnöknek. Mérnök. Soha nem mentem. volt aztán készített és befejezni? Vagy nem, nem, nem, nem, kitöltött az életemet sok minden más, úgyhogy... Nem lett volna ért, meg, mert nem is érdekel. Számtalan elvaratlan szál van már. Az egyik az, hogy hogyan ismerkedtél meg a gyermekéd anyjával azt. Ja, nem igen. Az, az operett színházban volt táncos, balerina, szebben mondva. Én pedig jártam oda néha, nem is tudom, hogy miért. Az operetbe Olyan, az operetbe is jártam egyébként. Én nagyon szeretem az zányét, nem volt nekem az a semmi bajom, hogy most lehárolni, nem, nem így. Hogy és végül is megvártam, ami mész ki kijárulnál. De hol láttad meg a tánckorban? Mhm. Uh -huh. <gül> nagyon erősen megláttam, és gondoltam, iszunk egy kávét ha van hozzá kedve. És volt? Hát az elmúlt 50 éves szerintem. De, de, de, de, de, de, de, de, de ott közvetlen, ott a művészben járt. Nem, nem. nem mondta, hogy nem meg minden. Tudta, hogy ki ne, vagy? Ne, ne, igen. Hát, igen. Visszajöttünk ezekkel a dolgokkal. De nem, tényleg nem akartam is, nem is rendtük egy kávézni, ha az kísértem, ugye, hűvös vagy most. most lehet kísérni az operett színháztól, tehát a nagy mezőtől hűvös vagy, azért... Végig dumáltuk, és abszolút nem tűnt hosszúnak. Nem tűnik ez az a hosszúnak. És a hetvejét? hosszú. Mi Mi hosszú benne? Hát az, hogy nincs rendben a lányom sorsa, fiam is küzd. A az minden Hát, tudod, ezt és akkor dolgozott egy ilyen kereskedelmi céggel, nincs, végz, nincs diplomája miatt rákérdele, és... Ez a diplomarasszizmos olyan... Benne, az én, én szememben ennek nincs akkora jelentősége, ebben a saját lányom jut eszembe, akinek szintén nincs diplomája, az én szülei meg úgy voltak, mint a te szüleid, hogy nekem diplomám kellett, hogy legyen, de te ezt egyébként nem prezentáltad a szüleidnek, úgyhogy te tekintetben és a bátyáddal együtt nem voltál jó gyerek. Nem, nem voltam jó gyerek, nem. Nem, a nem 70... aggódtak a szüleid, hogy itt zenészként fel fog kopni az állat. Az én szüleim erről a foglalkozásról, amit itt űzök, az volt, hogy mint a petőfi. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez költőnek lenne, ez nem egy rezon ebben az országban. Hát egyáltalán nem, szerintem sehol, de mindegy. De a szüleim földhöz ragadtak voltak. Hát ez a 70, 77 ez azért hosszú, mert, mert nem, nem jók a kilátásra. Szóval... Utoljára, amikor voltak jók. Voltak valaha jó? Igen, igen. 89-90. De ez nem a megszékítő messzeség? Ne, mert, nem, mert akármi volt, akkor is a, a távlat, az, az pozitív volt. Te ezt megérted akkor? É, abszolút, igen. Nem tudom. Kicsit eufó, majdnem, hogy eufóriás történet volt. Kisvetted a részed belőle? Hát a tény az, hogy utazhattunk, te te be voltunk zárva, és csak azt mondták, hogy tessék, menjetek, amerre jól esik. Hát az már elég volt a boldogsághoz, mentük is, mint az őrült egyébként, nem felé a világban. Tudom, amit anyagi helyzetünk megengedett, azt Nagy volt a szomjúság az új iránt. Hát nem is tudom elmondani, szóval az jó volt. Meddig tartott? Hát amíg meg nem néztük az összes dolgot, amit szerettünk volna megnézni, és ez a vákum, hogy gyere, utazd, nézz körül. Hol nem voltatok? Hát Indiában nem voltam. Mondom, még talán szeretnék elmenni, de már nem nagyon bízom benne, hogy elmegyek. Tudod? Belegondolsz egy 25 óras repülőútba, azt mondod, fáj a nem. nem. Most ilyenképes sem mondom, Értem? hogy nem megyek. Nem megyek. Szóval úgy, úgy érzem, hogy nem megyek már seholva. És meddig tartott más értelemben a 89-nek a perspektívája? Hát ez nagyon-nagyon-nagyon ehhez lenne. Szóval Mert ugye én nekem ugye jutott a médiaháború a 90-es évek elején, ami nagyon izgalmas volt, de így utólag látva azt kell, hogy mondjam, hogy ott többé-kevésbé minden eldölt, miközben azt megelőzően én annak a nyomait nem láttam. Tehát azért volt egészen elképesztő, mert nálam idősebb és nálam okosabb emberek, és mindegyikből sok vett körül, hála jó Istennek, elmagyarázták azt, hogy ezek a repedések valójában korábban is léteztek, de nem tört elő belőlük a lába, de ők sok mindent láttak, én abból semmit nem láttam. Nekem mindaz, ami a 90-es évek elején a magyar rádióban és a magyar médiában történt, a teljes meglepetés erejével hatott. A szüleim számára kevésbé, de hát a szüleim ezt nem is a magyar rádió szemszögéből néztek. Tudod, olyan ez, mint az öregedés, hogy ma nem ismeretlen az arcod, amikor belenéződjük körül, mert tegnap is ezt lett, közel van a múlt. De közben meg ha megnéznéd magadat a 18 éves korodban, és Ameri merja oda a jelenlegit, akkor hihetetlen nagy a különbség. Tehát nem érzed, mert pici lépésekben történik az, amivel eljutottunk a mai napig. Tehát a 89 90 es évek, azok, azoknak az eufóriája olyan szép kis részletekbe bomlott le, hogy szinte nem is, nem, is, nem is érezzük különösnek, vagy idegennek azt, ami most van. Hiába mondjuk, hogy ez a véleményünk, vagy az a véleményünk, de sokkal apró lépésből összeállt, és most itt tartunk. tud magad bármelyik lépés kihagyásáért, vagy éppen ellenkezőleg, hogy megtetted? Nem. nem. Nem. Az, hogy elmenjél innen, a sorsa Tudom nyelv. Igen, ja, nem. Nagyon kötődöm a nyelvhez. Igen. És ez így volt a idejében is? Hát igen, hát volt, kint mi Stokkomban, mert volt nekünk ajánlatunk, hogy maradjunk itt egyébként. Hát én így hagytam abba a metrót, hogy ők maradtak sokkal, mármint ma, egy, volt egy fesztivál Turkúban, és akkor mi ott felléphettünk, és az nagy dolog volt, és hazafelé jövett a Fogarasi János, aki akkor metrós tag volt, és úgy látszott, vannak összeköttetése, mint később ezt megtudtuk. Igen, akkor, más hogy években há... igen, igen Igen, három per hármas ott állítólag. És ő elintézte, hogy maradhassunk Stockholmban egy pár hónapig játszani, és akkor én azt mondtam, hogy én jöttem erre a fesztiválra, a bandával, és nem azért jöttem, hogy stokkonba vagy kosmába játszak. Még akkor sem, hogyha valutába fizetnek. És, és én hazajöttem az én kis feleségemhez, mert akkor már feleségem volt. <kül> és, és aztán ezt az egész elnéz dolgot elfelejtettem. És nyolc-tíz évig szöveget se írtam. Ami azt jelenti, és ez nem volt nehéz? Nem, azt mondtam, hogy nem, ebben nincs perspektíva, ez egy hülyesség. Nem, mint a szövegírás, mint Jó, olyan. De ez nem olyan, mint amikor egy halasz mondja, hogy a vízben nincs perspektíva? <gül> nem, nem, nem, nem, nem. ebből a szempontból nem voltál -e a zelész? Nem, nem, nem. Igazán nem is akartam már zennész gyakorolni kellett volna, meg sok mindent kellett volna. Ahhoz, hogy én újra szöveget írni, ahhoz a Gábor kellett... Na, Gábor úgy döntött, hogy az orrának csinál egy lemezt Az a tíz év, ezt hogy tudod kimaradni? Túl, úgy, közben voltam a magyar... Azt én értem. Tőle, tévő, Nem meg. erről beszélek, azt én értem. Sőt, azt képzeld el, hogy nekem van olyan nézőm, hallgatom, aki elküldött olyan reklámfilmeket, amelyeket te gyártottál. <há> <há> Jajaj, jaj, lebuktam, lebuktam, lebuktam, igen. És Most nagyon tetszége. pozitívan, de elküldött négyet vagy ötöt. Én ezt soha nem említettem, ez ilyen inkognitó evékenység volt a részemről, gyereklámfilmeket csináltam. Nem, semmi szegyen nincs benne. De csak a biztosítónak, vagy másnak? Nem, főleg a biztosítónak. Egy-két félrelépése. Hogy találtak van. rád? Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Tényleg nem tudom. De látod, más elkölt. Elkültje, hogy neked <sítható> Nem, biztos megvannak nekem ezek valahol, mert ugye volt nekem egy kis cégem és annak volt egy nagyon jó kis kompüteres alkalmazottja, és az elrakta ezeket ilyen nagyon speciális szalagokra, amiket nagyon nehéz lejátszani. Igen, ilyenből nekem is van <gül> Igen, igen, az egy archívum és meg ma hozzá egy gép is, de macerra mindegy, hagyom a fenébe. De valóban tíz évig volt egy cégem, ami, ami nem, nem csak reklámokat csináltunk, az, hogy hagyj szépítsem magadni kicsit, hanem csináltunk több mint száz komoly zenei műsort, a tévéműsort. Akkor még az Érdi volt a tévének a kulturális <kül> vezetője, és benne volt, hogy ez elkészüljön, úgyhogy Kortár <kül> zenében több mint száz filmet rendeztem. titokban. Hát van már, amennyire mennyire? <gül> titokban. De úgy értem, hogy ez nem volt. Kiket hagytál ott Skandináviában? A fogarasit? De fogarasít az oránt, a Brunner-t, és segíts. Az oránben nem volt. kari Kari baba. Igen. Az az időszak, az a 65-71, az a 6 év, 7 év, az hogy marad meg? A személykor Hát, amivel kezdődött. <kül> Bár ott még volt ugye zenit, meg... Hát én nagyon élveztem, mert... mert... Hogyan lehetett téged rávenni, miközben egyfolytában ki akartál menni? Nem, mint a bandából. Hát nem, hát nem akartál színpadon szerepelni. Ja, hogy úgy é, Valaki írt nekem egy e-mailt, egy egészen zseniális e-mailt írt, aminek az volt a lényege, hogy ő meglátott téged a színpadon, és abból megértette, hogy te miért nem lettél színpadizemész, mint, mint, mint, mint, mint aki, tehát mint, valami olyan, olyan, olyan, mint a viaszos vászon a víz, tehát úgy lepereg róla, tehát hogy... Igen, nem, ez, ez így van, a feleséged. De ez valójában mi a feleséged? Azt, azt mondta, hogy, hogy... Én fejem már előre megy kifelé, amikor a, a, a talps hogy menekülök, és nem menekülök, csak úgy már hallom, hogy elnyúl a taps, és akkor már gyertek, már ne hajlom, csak ott. mondanám a kollégáimnak. Mi volt a kérdés? Mi vonzott? Tehát, hogy hogy, hogy, hogy, hogy ott ja. került elejáltalán? Az, az, hogy, az, hogy először is a korszakot nézd, Beatles korszak, óriási slágerek, nagyon nagy zenék, és kell hozzá egy gitár, ami azért nem volt egy olyan nagyon -nagy, nagy dolog. Meg kell tanulni az ez körülbelül egy év. Én a gimnáziumi ö, egyik... Hogyan zár... jártatok, ti mind a ketten a Radnótöjből? A Radnótöjből nekem van némi affinitás, hogy én ott érettségiztem. Na, hát az alpánkóda be. Tulajdonképpen semmit nem, nem tudtam, hogy ez milyen közel Na, voltam. Nem tudom, hogy az ott az érv, hogy, hogy mi a Bartók Bélótról nem Te volt nem közel, sós, közel. Egyáltalán nem volt közel, hogy a, a Ranautiba oroszul is tanítottak. Hát. Két nyelvű iskolót, hmm. És azt hitt az én, drága apám, hogy attól, hogy ott oroszul tanulnak, nekünk könnyebb lesz a szerb tudásunkkal, stb. de nem. Egyrészt, Na most aztán kiderült, hogy ez egy óriási nagy tévedés, hogy az egész osztály rajtam, mert ilyen kevertem ugye a szerbet az oroszra, hogy segítsek magam egy kicsit, amikor felelni kellett. És hát ugye összekevertem szavakat, mert például a, a zsivot, az, az, az ugye szerb, szerbű élet, oroszul meg azt gyomor. És sikerült azt mondanom, hogy, hogy hogy, hogy nagyon szép volt a gyomor annak idején. Istenem. Szóval visszatérve a zenekarra, igen. Na szóval, szóval, a bonzott maga a zene, imádtam azeket a noteket, eleinte mi Beatles játszottunk, meg shadows meg ilyesmit, nem saját számokat. Csőzt. Így van, és uh, és magát a gitározást nagyon szerettem, szeretem a hozzátartozó technikát, meg volt egy visszakérdeklődésem is, de ez a kettő úgy összejött, úgyhogy a Zorán azt mondta, hogy a... Csajozni? Hát ezt te mondtad, igen. <gül> és a gimnázium amik a zár ünnepsége, a Zorán balagásán, már fölléphettem a színpadon, most egy 16 éves kölyöknek az, hogy kimegy oda, Itározni, és a kislányokat mosolyognak, meg nem tudom micsoda. Hát nem tudtam ellenállni. Ebből a szempontból mekkora különbség van közted és a bátyád között? Az, hogy az orán nagyon elszánt volt. Tehát hát, és, hát egy óriási különbség, ő jó lénekel. De én arról beszélek, hogy azért ő sem egy kiköpött exzibicionista. Nem. Nem. Nem, viszont jól énekel. Na, na, ezt nem tudom. így nem értem, hogy hogyan sikerült a Bétótnak rávenni arra. Jó, nagyon sokszor nem volt a Kalipszóban, mert hogy fellépése volt, de végül is a péntek délután az az övé volt. És hogy hogyan sikerült, Terülem tudsz tud semmit. Figyelek. Nem tudtad, hogy a Kalipszó rádióban való volt a bátyád? De kellett, hogy tudjad. Mikor? Mikor? Hát valamikor a 80-as évek végétől a 90-es évek második feléig. É, rémlik valami, igen, igen. igen. Nagyon nem hallgattad? Ne. <gül> ne. Nem. nem. Csak nem. nem volt evidens, tehát amíg a fenyőt nem volt, szerintem, annyira nehéz rávenni, venni, hogy csináljon műsorot, az Zoránnál ez közel sem volt ennyire evidens. Hát úgy látszik, még el, elkövettünk ilyen balépéseket. igen. Nem volt ballépés, a nép nagyon szerette. Na, Hát akkor nem volt Ez biztos, hogy jó volt, hogy lett ilyen, mert, mert jó, sokat hiányzott. Igen. És mennyire engedett el könnyen az orán ott, amikor eljöttél? Vagy nem kérdezted a véleményet? Hát, szomorú dolog volt, ezt nem akarom én ezt szépíteni. Mi volt benne szomorú? Azt mondja, hogy ott hagytam a bátyámat nélkülem. Nem <gül> is, vele? Dehogy is nem, vele? <gül> Dehogyis nem. A családom is arragozott rám, hogy hazajöttem. De nem ezt nem tudtam bevállalni, tudtam, hogy nincs jövője. Én, Honnan tudtad? Hát onnan, hogy tudtam, hogy én nem fogok leülni rendesen napi két orát gyakorolni a gitárral, hogy olyan legyek, aminek érdemes lenni. <coughs> és és másfél... Én igazán írni akartam, de nem jött be százal ez a dolog. Mert mit nem dalszöveget, hanem prózát színázat. Abba nem lett semmi? Hát annyi lett belőle, hogy a főiskolának dolgoztam a, a főiskolai vizsga előadásokat, a, a zenés mesterség vizsgáladása, azt egy zeneszerzőkkel váltva. Az a hány szerű. volt, amik ott voltam? -e? Négy, négy. Azokat átírtuk, klasszikus darabokat átírtuk, műzikerre, azóz, én írtam. Ez lassz, volt ezek Igen, igen, igen, igen. És, és nagyon ébérét csináltam, ezt a főiskola eleve nem volt egy bőkezű megrendelő. Úgyhogy valahogy átevickeltem ezen, amíg aztán becsábítottak a tévébe. E és a fiókban ott sincs semmi? mondtam, hogy van. De kész. Sosincs kész. Mi van a fióban? Hát két dolog van, ami, ami az asztalon van, nem is annyira a fiókban. Az egyik azoknak a négy soros, soros írásoknak, a negyedperces novelláknak a... Hát abban van, vagy ötven. Ami Egyszerűen csak egy gondolat, egy vélemény, egy történés, egy álom, egy vers egy töredék. Hát tulajdonképpen az egész életem, ezek fura születek, mert nem gyűjtöttem őket, csak úgy mindig félre, félre raktam. Ebből lett egy nagy magsaméta. Mióta nem élsz tolla? Úgy nagyon régen. Először, először is csúnyán írtam, tehát az zavart engem, hogy nagyon gyorsan írtam, de nem volt olvasható. Akkor jött a gép. Akkor jött a gép, igen. De, de mindent kinyomtatok, mert gépbe írom, de a képernyő nem tudom megítélni, hogy jó-e. Igen, ebben hasonlítunk egymást. Igen. És akkor muszáj kézbe vennem ahhoz, hogy kidobjam, vagy vagy ne. De ma már nem idegen a gép. Aztán nem idegen a gép, csak az írásmű Milyenségét nem tudom megítélni ö, a, a képernyőn. De mondjuk egy kotta, vagy egy kézirat, ami át van írva, az egészen más, mint a számítógép, ahol ugye ennek már ilyen írásos nyoma nincs. És mi a másik? Azok dalszövegek. Dalszövegek, amikre egy részük a Gábornál van, talomba. Az a e mappa? Egyet-kettőt elővett, igen, amit bölcsinyált, notát. A többi, ha nem csinál, akkor nem csinál, Szóval csak akkor jól megcsinálja, másnak úgy csinál, nem oda. Volt ilyenre példa egyébként, hogy elhúzott valami maradékot, és lett belőle dal. De nem... Nincs másik szeneszerző az én füleimnek, vagy nem tudom minek. Ez, ez beszűkíti a költ, a picit... És hogyan, sok... hogyan alakult, mert ugye azért e, e, volt egy nagyon kegyetlen mondatod, ugye amikor azt mondtad, hogy azért is kellett a metrót, <kül> több oka is volt, hogy ott hagytad, mert egyébként zeneileg nem volt benne fantázia, tehát nem volt már olyan, ki. Ezt most is állítom. A, a sök volt az utolsó? Igen. jó lett? Nem, nem tudom. Összeveszett a zenekarról, és elmentek. Ő még? És utána se beszéltél vele? De, én nagyon jól voltam vele. De kiderült, hogy miért beszett össze a nem, nem jött ki a zenekarral. Kivel? Hát ugye felsoroltuk, hogy és Runner Zorán. Senkivel? Többé-kevés vége. Veled lehetett nem kijönni? Nem. A tévében sem? Ott főnök voltál. Igen. Hány volt? Hát nem... Az attól függ, mi volt a műsor, ugye volt egy szerkesztőség, az kicsi volt, és a produkciók azok függtek attól, hogy mi a produkció. Ocsán, ott, ott, ott, ott sem volt jellemző, hogy a Dusának lett volna, bárki veszemély konfliktusra. De egy másik kérdés, hogy bele volt mástak dobozban maradt <kül> filmek, de most nem tudom. Nem mondok, hogy jó jót, kicsit ennek tűnik, de, de volt egy nagy produkció, zenés, játék, tévének nem tudom, nem nevezem, amit a zenés színház, tévézenés színháza volt, ugyan sorozat rendelt meg, annak én voltam a szerkesztője részben, az írója. És ez a produkció nagyon drága volt, félúton abban a került, hogy a rendező azt mondta, hogy ennyi volt, és hazament. <gül> Mint Estokomból, vagy Turkuból. Igen? Igen. És... Rettenetően egy balja volt, és nekem össze kellett hozni a produkciót. Aztán elmentem, beszéltem a rendezővel, ugye, aki magánkívül volt, beszéltem a stábbal, aki azt mondta, hogy ezzel a rendezővel már pedig az nem dolgozik, a mai világban is vannak ilyenek különben. És, és úgy tűnt, hogy az egész ugyanúgy bedőlt. És nekem csak oda akarok kivukadni, hogy nekem egy dolgom volt kibékíteni, a csapatot, visszahozni a rendezőt, azt mondja, hogy jó van, az egyet, a többi. Na most ez kicsiben a metróban lejátszódott hetente. Tehát, hogy összeveszett a Brunnera. Most nem, nem bátok senkit. Nem fértek össze. Úgyhogy azt kérdezted, hogy én veszekedtem -e? Nem, én, én az ellenkező udalan próbáltam kibékíteni meg, lenyugtatni meg. Nem tudom. De aztán belefáradtam. A Brunner halál, akkor mit Ez Az nem volt olyan nagyon régen. Nem. Hát, hogy korai, nem, nem voltam könnyűségben jobb hogy győző, nehéz ember volt nagyon. Mi az, hogy nehéz ember? Hát akkor titkokat árulok el, jó? Most ez nem, nem jó, mert Mondjad. meghalt. Húta a stadióban a nagy buli, a me illésmetró, meg a Igen. Stát, És akkor én azt mondtam nekem, akkor már cégem volt, én független ember voltam, én azt mondtam, hogy én ennyit kérek, nem érdekel a bevétel, mindig, és többi semmi nem érdekel. Azt mondta, Karesz volt a főszervezet, mondta, hogy jó. Az előadás napján azt mondta győző, hogy ez nem elég. Ő vagy ennyi, vagy nem lép fel. Na most, hát ennél krézibb helyzet a világon nincsen. Van, de akkor az éppen elég annak tűnt, igen. És de nem ragozom, akkor én leültem a győzővel, beszélgettünk egy órát, és akkor azt mondta, hogy jó. Maradjunk egy pillanatra, mert mindazt, amit mondasz, értem, és bizonyos szempontból én így is láttalak téged, és mindaz az életérzés, amit egyébként ez a zenélés okozott, azt se élted meg aktívan, vagy megélted, de tudtad magadtól távol tartani, hogy nem lettél 27, mint a Amy Winehouse, a Jimi Hendrix, meg a Jim Morrison. Maga az életérzés, az az, az életérzés és a dúsván, azok hogyan voltak egymással? Amíg voltam a metróban? Egyáltalán. Hát azért ne felejtsd el, hogy én, mint rajongó, ugye én innen közelítettem. Hát ez a rengeteg lemez, ez nem most vettem, a kekre bejutni, ahol voltak ezek a szavazások, vagy a várban nézni, később, ha a szüleim elengedtek, akkor koncerteken lenni, azért az számomra egy meghatározó élmény, ott voltam az LGT megalakulásánál, az Erkel színházban, mert nekem a legfeljebb a régi Sirius jelentett akkora élményt, mint amekkora élményt jelentett az akkori LGT. És hát nyilvánvalóan elnézést a személyeskedését beszélgethetnénk partizán méretekben, de ez nem egy partizán méretű beszélgetés. Én nem is tudom elképzelni, hogy, hogy lehet valakivel öt órán keresztül beszélgetni, szerintem az már a spanyol csizmának a... Tehát öt óráig nem lehet valakivel beszélgetni, hogy az emberek természetes módon sem beszélgetnek öt óráig. Tehát azt kérdezem tudod, hogy az az életérzés, az, az, az, az valaha megvolt-e benned? Látott-e téged a feleséged, vagy bárki, amikor té. Ja nem, nem. Nem, azzal nem tudtam együtt menni, ami ennek a külsőségét jelentítette. A, a, a, a, a táncot a színpadon, az együttmozgást a színpadon, a és egy tenkert, ahol majdnem fölrobban a gitár a kezemben, meg nem tudom. Szóval a, a azt tőlem távol állt, én. én nem voltam ez az alkat ezt a részét nem is szerettem, a stúdiót azt szerettem, a munkát, mert az egy ilyen pepecselős, csentes dolog, de, de különben... Mit kezdtél a közönséggel, amely közben meg így viselkedett? hogyan ha... hatott rád az, hogy miközben te egyfelől nem, ők meg oda akarnak mászni a színpadra, és... <gül> én ezt megértettem, a világon ez zajlott, és tulajdonképpen... De ezt ilyen hűvös távolságtartással nézted? Nem, én szerettem, szerettem a kik jöttek autógramért, meg nem tudom is oda, ez kedves emberek voltak, nem már tudtam Magát a színpadi létet, tehát a, a az exhibitionizmust, a, a, a ego méretét, az nem, nem növelte bennem ez a tény. Tehát én inkább kronikus egógiányba szemmettem, azt hiszem, és haza akartam menni egy ilyen buliró. Haza akartam menni, és mit csinálni? Olvasni úgy, tehát ne viccelj. Mindent. Fúrni, faragni, barkácsolni. Ma is. Sufnit építeni, ma is, abszolút. Sufnit építeni, barkácsolni, Végülten, olvasni. Leszek. Igen, igen. Az az én világom. Egy farmon kellett volna. Mint a szörény Szabolcsnak a játékvasút? Most azt nem minősítem, nem. Nem. Mi a különbség? Hát a, a játékvasút a, az, az csak a hogy mondjam, egy nagyon behatárolt, körönbelül kreatív tevékenység, amíg az fölépíted, általakított, nem tudom, sose volt utam hát. meg lehet készen venni, nem tudom, nem nem, nem nem. bocsánat, Szabocs, nem é, igen, ez hát Nem érdekel a vasút. Valaha volt-e barátság ebből a körből? Hát, a körbő az ottó mondható a barátomnak, és ő, őt nagyon, nagyon sajnálom, hogy ilyenkor rám hat mert jó volt, és igazán zeneszerző volt. A nem zenészkörből eh, nagyon sok jó ismerősöm van. De, De sok? Jó ismerősöm van. az nem ugyanaz. De ez nem ugyanaz. barátom az így nincs. Jó volt az utolsó? Igen. gimnáziumból? Hát a gimnázium az, az nálam egy nagyon vegyes dolog, mert nem a radnotiba nem? Tudom, hanem a szerforválda. Igen, szerforválda érettségisztem, viszont ugye ezért aztán a gimnáziumból a érettségi találkozókon nem beteméztem. egyet nem. nem hívtak, nem kellett nekik. Ott volt a mennyeszonyom, ugye, akit ott és csúnyán, és másba szerettem bele, tehát, és nagy nagy Máné a szony volt? Hát szerintem igen. igen szóval. és, és. Tehát ott nem voltam velem osztály találkozókon, viszont a szerb gimnáziumban végig is Ott meg nem ismertem senkit. Ott néhány hónapig jártam. Nekem nincs testvérem, neked a Zoránnal való kapcsolatod, az hogy lehet leírni? Hát én nagyon igyekeztem őt kellően most a közös munkákat illetően kiszolgálni, mármint, hogy olyat írni, aminek jól áll, ami tőle hitelesen hangzik. <kül> Ebbe abszolút hogy meg a igyekeztem lenni. De nem csajoztunk közösen, ha ezt kérdezed. Szóval nem, egy ilyen típusú nem, nem egy testvérpárság nem volt, nem volt közöttünk. Nem is, nem is hasonlítottunk egymás alkatilag igazán. Szerintem az ízlésünk se volt igazán egyforma. De jó testvérek voltunk, nem. Jó nem. testvérek voltunk, jó testvérek vagyunk? Jó testvérek vagyunk, ez. már mondtam ilyet, hogy, hogy lehet, hogy nem járunk össze, de ha megcsören a telefon és azt mondja, hogy gyere, vigyük a a káját, akkor megyek. De nem csörem meg a telefon. Hát volt rá példa. Nem tudtam. Most is, most is volt rá, hát csak, csak mondjam, hogy hogy mozdul meg a Zorán, hogy nem magamat festegessem, hogy, hogy volt egy hülye ötlet erre a koncertre, hogy végére mindenki vegyen fel egy kalapot, hogy sálat, hogy valami dili legyen, mint amilyen volt az előző presszer bulikon. És följöttem a <kül> Zoránt, hogy nincs -e valami, ugye, mert vagy a színházból tudnak e szerezni, vagy azt mondja, az azt mondja, hogy utána nézek öt perc, meg a csöngőt, a Barbara, küldöm a képet, milyen kalapot talált neked, és, és föltúrták a díszletraktárt, meg a jelmezraktárt, és, és az órán hoztak a kalapot, amiben nem lett semmi, de, de hogy a, azonnal lépünk, hogyha valaki, valamelyikünk valamelyikkel. Ha nézi az ember, a, hogy kinek, ki mindenkinek írtál, azért az valami hét, Tehát, hogy tehát az ember azt gondolná, hogy abban talál valamilyen vezélő elved, de a Miklós Edikától kezdve, a Sasszilvián át, a Kern Andráson keresztül, a Metron keresztül, sőt az Omegának is írtál, a, az LGT-ig, min múlott, hogy te, vagy, vagy hogyan ment ez? Megkerestek. Igen, persze. Én nem, én nem kerestem sok. És akkor semmit. Miklós a csöngetett, és azt mondta, Miklós Erika vagyok. Most nem, nem az ki Lehet, hogy a menedzsere, vagy a barátja, vagy a közös ismerősünk, vagy ön is ott. Ha, ha van benne kihívás, például Miklós Erika, az elég kemény kihívás volt, akkor az engem érdekel. Tehát akkor nem futamodok meg, hanem megpróbálom megcsinálni. Ha nincsen, és úgy érzem, akkor tudom, hogy nem lesz jó. Tehát az, azzal le magamat, meg aki szeretné, hogy hidd el, hogy nem tudok jót írni neked. És ez nagyon őszintén mondom. Voltak itt utasította? Volt, igen. És Hát ne, mert, de nem volt kihívás? Vagy mi a kihívás ne, a ne, ne, Nem van? volt kihívás, nem érdekel, nem hallottam a hangján a szövegeimet, vagy, szóval elállt tőlem, nem. A Miklós Erika is csak 50%-ban sikerült igazán úgy, hogy szerettem volna, de is az egy jó lett az én repertoárom szerint. Kit még hogy még ilyen szokatlan Igazán, ha Pretzer és A zenék, Sassilvia is. A is írtam, igen. De ez egy másik dolog, hát ezeknek a hangoknak írni, nem beszéltünk itt arról, hogy prozódia, pedig hú, milyen sokat lehetne, hogy ö, ilyen énekeseknek, akik ilyen kitartott hangokat dolgoznak minden a magyar nyelvet használni, az, az az egy örömteli kihívás, hogy úgy mondjam, hogy napokig nem találom a szót, és nem találom a sort, és sok a amikor még futottam, most éppen nem futok, akkor futás közben eszembe jut, hogy, hogy mi a megoldás. Ez nagy keresztrejtvény. A lemezek nem kizárólag dusán lemezek, ugye azt árulod el, hogy például milyen az, mert ugye a szerelemben is az, hogy az ember ugye elfoglalja valakinek a helyét óhatatlanul, hogy aztán beszélnek neki erről vagy sem, az egy másik kérdés. De te valaha beszéltél az adamis honnával? Nem. Nem. Azon az nevetek, hogy ez tulajdonképpen komikus, hogy egy pályán mozogtunk évekig. Hát nem, nem. csak egy, egy pályán mozogtatok, hát az hát, LGT. Hát az LGT-nél hát ott nem tehetek semmiről. mint fel sem merült, hogy te nem csak Tudom, csak. Kérdezted -e bárkit is, hogy a, hogy a laus eltűntével, vagy mi, mivel nem van? Nem kérdeztem senkit. Nem. Te nem egy kérdezős hogy Nem. Nem is. Válaszolod sem nagyon. De. Ezzel óvattal. Tehát az a bajdúsán, hogyha kérdeznek, válaszolsz. Tehát azért én azt tudom neked mondani, hogy Jó, ne, nem vagy ettől exhibicionista, de hogy te egy rossz riportalaj lennél, ez nem igaz. Kösz. Tehát ezt ez, ez felejtsük el, pedig most hajnali órák vannak még. Igen. Nincs kérdésed, vagy nem akarsz konfliktust okozni? Te, a, te aki egyébként egy mediátor vagy. És szóval kevés kérdésem van. A konfliktus, az, az, az inkább ez az erősebb, azt hiszem. Volt benne részed? Hát nézd, az ennek működésem, az konfliktusok A Gyerekkorodban. Te tudod-e, hogy mit akarod magad távol tartani a Gyerekkoromban nem volt semmi bajom. Magatartásban hanyas voltál? -e? Ja, hát ha így kérdezed, akkor, akkor nagyon nem voltam jó iskolai gyerek. Nem mit csináltam? Nem csúnya dolgokat csináltam. Mit csinálta? Most mi akarsz lejáratni? Nem tudlak lejáratni. Hát mi volt a legcsúnyább? Hát a rajszögek a tanári széken az a minimum volt, de bevállaltam mindig, szóval tulajdonképpen nem. De ha már itt tartunk, akkor neked van egy dusáról alkotott képed, amit saját magad nem akarsz lerombolni? Ja, nem. Hát azt, hogy nem osztom meg Másokkal vagy veled, de nem azt jelenti, hogy... De van egy magadról kialakított képed? Van. És az megfelel a valóságnak? Vagy ez egy idealizált kép? Hát én nem idealizálom azt, hogy ha mondjuk te idealizálod, az arról én meg nem... Te magadat nem idealizálod? Hát nem, inkább, inkább, nem. Nem? Nem, mert szerintem inkább alá... Lövöknél, Ó, ha... az is belefél, tehát I igen. Ha a neked a... lenne valaki, aki azt mondja, hogy teljesíti három kívánságodat, akkor azt mondanád, hogy elég egy is. Kettő. Kettő. Nem kérdezem meg, hogy mi az, de van ilyen, de tudod? Nem, hát, hogy egy gyerekén azok Igen, igen. Sínen legyenek. És nem is érdekel, hogy mi lett az Adam is? So? Azt kell, hogy mondjam neked, én egy nagyon nagy LGT rajongó vagyok. Nálam nagyobb LGT rajongót keveset hord a föld a hátán, és ha megbántalak úgy, ha nem bántalak meg úgy, én egyenrankónak látom a két embert. A szónak abban az értelmében, ja, hogy az az LGT, amelyik megalakult, és az Adam is szövegeit vitte, vagy itt, ugye itt van az alatnai álmodj velem, ezek egészen elképesztő szövegek. Nézd, az egy ismert történet, hogy az és a pici mér váltak el. Ugye a laguszkin maradt. Tehát, hogy ilyen, jó, ezt nem tudom. Soha meg nem kérdeztem, soha nem beszéltem az Annával. Ugyanúgy nagyra tartottam a munkásságát, hogy te most említetted. A LGT hihetetlen bajba került, amikor ez a törés megtörtént, és az annak kiszállt, vagy ők kiszálltak, nem tudom. elvált a törés. Nézgozott az lgt hmm? hát Hát azért nem... Nem, nem azt értem, de volt. hogy mekkora volt? Az lgt -ben? Hát én a somlótól tudom, hogy abba akarták adni, Tehát, hogy fel akarták oszlotni. hogy maradik. mennyire nehéz dolog ezt. Igen. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy dolog. Tehát, én ugye arra emlékszem, amikor a csetavás, ugye, került mérhetetlen válságba a bereményi okán. Igen. Igen, hát ez is jó, jó szóval, Somos szerint vége volt a bandának, nem is volt. És az aztán a pici az orránon keresztül végül is rám bíztak. Mégis újra életre keltette az lgt mert fél volt állapotból. Miért kellett hozzá egy ilyen egy, egy, Tehát, hogy miért nem keresett meg közvetlenül, vagy ennek nincs jelentősége? De van jelentősége, de nem tudom. Ezt se meg? Nem. Nem. Szerintem az orán volt a kísérleti lemez, hogy hogy tudunk együtt dolgozni. A kettes van meg, az egyes nincs meg. Azt, szem, ez, ez, azt hiszem ez a kettes, ugye? A a talán még több is volt ilyen fazonban Három is volt, azt hiszem. Igen, van, de az egyes nincs meg. Igen. Úgyhogy az nem az ott? Az a, az a, nem, a az, az egy sokkal később. Ez sokkal később. Az, az a háromos. Jó, szóval, szóval az orán lemezóta átmenet vagy az átvezetés, a híd ahhoz, hogy megírjam az első lgt ez egy ö, olyan történet, hogy igazán semmit nem beszéltünk meg. Sem akkor, hanem minden ment a maga természetes útján. Mikor az orán nem, föl, ugye fölhívtak a Bartók Béla útra, hogy megkérdezzenek az orránál együtt írni a szöveget, mondom évek óta nem írtam szöveget, akkor már, vagy hét éve azt mondtam, hogy ennek semmi a nincs benne perspektíva. De, de, de az előbb mondtam, hogy az oránnak kell segíteni. De más szöveget írt? Nem. Nem. Nem azt mondom, hogy ez egy hülyeség. De az orán mondta, hogy kéne segítség, az előbb beszélt még erről. Hoztam a kalapot, és elkészült a dolog, és utána az a pici azt mondta, hogy erre föl hozzá. Nem föl, hogy ki maradt ennyi idő? Hát. Mármit a hét év, hogy nem ültem hmm? szöveget. De nem rutin kérdés. Ez Én ezt értem? Igen, igen. Egyáltalán nem értem. Egyenrangú volt az a tevékenység, amit folytattál vele, vagy egész egyszerűen volt valami más oka? Kettő elfért egymás mellett, meg még 5 évig ott maradtam a tévében, miközben már írtam szövegeket. Tehát bírtam a kettőt együtt, nem volt ez egy gond. Mi G volt az első szám, emlékszel az LGT-nek, vagy nem? A, a, mindenki másképp csinálja. Azt hiszem. Ami csastuska? Nem nagyon lehetett benne, hogy mondjam. De ez nem, figyelj, ez milyen érzés neked, hogy te azt mondod, hogy mindenki másképp csinálja, és én hallom. Hát ez, a, ez az adottság a dolognak, hogy nótában ismerted meg. Hát. És tudod, hogy milyen érdekes dolog, hogy, ahogy a lányom, aki nálam nem tudom, hogy mennyi elgétét hallhatott, fogalmam nincs, megtalálja, ő ugye 24 éves, megtalálja ezeket a zenéket. Téged mennyire az, hogy ezek a zenék mennyire maradandóak? Nem is azt kérdeztem, hogy a szöveget, hanem az egész úgy, ahogy van. Néha nézünk filmeket a barátnőmmel, és azt kérdezem, hogy vajon mondjuk a sztárom, a párom, azt nézni fogják-e, és akkor nem is a nagyításról beszélek, nézni fogják-e 30 év múlva, és akkor tippelünk. És te mit tippelsz? Ott akkor azt hangzott el, hogy igen. Én szerintem, ami a korosztály, aki igen. ezeket látta, és hallotta, és szerette, itt van, addig ezek élnek. És utána? Nem. Nem. Nem, mert aki már ezután szerette meg az első, nem tudom, milyen dalt, ami akkor lesz, nem fog visszanyúlni. A seves az más? A seves szüksége van időnként egy színháznak, vagy bemutatot kell csinálni, és egy... Ezzel nem tudsz mit csinálni. De elő, mert lehet, hogy előveszi egy fiatal, és hogy a gondolj rám ott, hogy nem tudom, ilyesmi. De hát... Nem. nem. Ez nem a... Hogy mondjam, a örök életre ítélt művészetiák. Szabad? Nem. Hát, együtt megyünk. Hol leszel a hát. Sehol. Szórva leszel. Ja. Szüleid hol van? Itt a kerepesében. Lárva. De azért nem kell szumorodni. Te a hállal mindig tehát nem, tehát békességben volt a tekintetben, hogy az embernek épp úgy az élete része, mint hogy megszületek? Ez, ez, ez, ez abszolút Szerintem nem okozik. Amikor egy gyerekeid először kérdezték kérdeztek erre és akkor óhatatlan látfutott a fejeden a saját haláld, miközben nekik elmagyaráztad az életörvényszerűségeit gyere, Gyerekemen nem beszéltünk erről. Igazán engem azért nem szavar, mert hogy én a végtelenségig vagyok úgy materialista, hogy közben hívő, hívő vagyok, csak nem vagyok valásos. Te hívőséged, az miben fejeződik? Ez arra fejeződik ki, hogy olyan mértékben nem értjük a világot, és olyan mértékben nem tudunk semmit, semmit. Mert amit tudunk, az egy óriási nulla univerzumhoz képest. Nem tudjuk, kik vagyunk, miért vagyunk, mi az értelme. Ez el most a megyünk. Covid és a háború? Ez most rontott ezen a képen a te fejedben a háború és a Covid? Húrozzon sajnálom azokat, akik szembennek emiatt, de, de a covid érdeke. Beadtam az oltásokat azért, mert nem akarok egy kórházi ágyon betrengeni, ha nem muszáj. De de se Gondoltál-e bármit a kóborról? Nem, ő döntése volt, sajnálom. Hát nézd, ő is, amikor aztán végül is mi már. Mit akarunk még? <gül> Tehát ez a... Igazán... te elmondtad a beszélgetés legalább, mit akarsz még? Tehát akarsz még? Hát igen, de hát opciós a dolog. Egyszer. Vagy össze, vagy nem. Miért mentél bele a Dusan 77-be? Korábban a Dusan 75-be? Búr az pici följött, és azt mondta, hogy mit szólnék hozzá, a, a összehozna egy ilyet, Na az, hogy jó. Ti egyébként összejártok. Nem. Nem, hát... Nézd, azért, ha egy kicsit cinikus lehetek, akkor, amikor bán bántanék, és nem, például nem akarom, hogy a Dusan 77 az egy Kiváló apropó és sűrű volt arra, hogy a pici elővegyen olyan dalokat, amiket egyébként a koncerteken nem nagyon tud elővenni. És, és ettől egy sajátos műsor össze szerintem, legalábbis nem a szokásos. És ezt az örömöt vagy szándékot nem akarom elvenni tőle. Azért egy hihetetlen nagy vonalú. Tehát, hogy a te mediátori képességedet én azért értem meg, mert, és ugye én ezt nem tudhattam még, mielőtt nem beszélgettünk, hogy te a dolgokat teljes mértékben átlátod, de azokban alapvetően nem a konfliktust látod, hanem azt, hogy hogyan lehet azon túltenni a társaságnak magát, és ami ennél még fontosabb, hogy ez tőled nem áll távol, tehát te ebben nem érzed magad kevesebbnek. Tehát, hogy te tényleg úgy tudsz távolságot tartani dolgoktól, hogy azok abban az értelemben nem vonzzanak, amit mindenáron beléd akarnának beszélni, hogy de, de közben te ott mégis mást akarnál csinálni. Val ez tulajdonképpen, amiről mi beszélünk, ez gyávaság, vagy egy végtelen béke? Mert a kettő között ordító a különbség. A gyávaság ugye arról szólna, hogy nem követeli meg magának azt, amit egyébként én akar, a békét nem kell elmagyarázni. De lehet harmadik opció is. Nem, biztos vagyok benne, hogy ez a békéről szól. De, De benned mindig ilyen mérvű béke volt. Nézd, ez nem, nem lehet békének nevezni, vagy, vagy lehet. Hát nem, cserélj ki másra, te vagy a költő. <gül> Egyébként de, nem, nem tudok minden de, nyelven de beszélni, csak magyarul. Szebb nyelvet nehéz elképzelni a költőnek, mint a nyelven. Semmi a nyelven nem tudok beszélni, de egy szóval nem szempont, hogy most akkor ez konfliktus okozna, ha nemet mondanék, vagy nem tudom is, ha, hanem, hanem én ezt elfogadom, mint egy ugye az, hogy odaírják, hogy Dusan 77, az, hú de jó buli, de egyébként én örülök annak, ami ennek a égisze, vagy apropoja alatt történet. Csak, hogy én kiveszem, ez nem ezértől erre vonatkozik. Más történetek is. De kivetíthető egyébként, mert, mert szóval párhuzamos a dolog azok a helyzetekkel, amikor én segítettem, meg igen, mondtam, meg kibékítettem embereket egymással, mert Miért tudtam kibékíteni? Azért tudtam kibékíteni, mert nem kamuztam, hogy most valógy hogy lettem. Más és másoló azt is őket. Isten hát igazából. Meg ismertem őket, őket meg, meg ismered, ismered őket. azt, hogy Dusan létszes menyes mond meg a feleségemnek, hogy, tehát, hogy amikor a faltóban vannak, harakban, vannak egymás emberek, El is használva volt -a? Erre is használva voltál? Voltam igen. De elmesetnál az mert nem. Nem állítanám, hogy nincs... Egy óriási tévedése volt az életemnek az, hogy én azt feltételeztem régen, hogy ezek a beszélgetések, ezek alkalmasak arra, hogy az ember privát kapcsolatot is létesítsen, hiszen nem tagadom, hogy egyebek között azért is választottam ezt a foglalkozást, hogy olyan emberekkel ismerkedhessek, mint veled. De most mégis hát milyen lenne azt mondanám, hogy akkor holnap gyertek át ebédre, vagy én felmennék hozzátok. Arra emlékszem, hogy így azért bekerültem a révés Sanyinak a turnébusába, hihetetlen sok évvel ezelőtt, de lelkemény mégis az maradt meg, amit a Woody ellen mondott, hogy ő annyira felnézett a Marlon Brandóra, hogy nem akart vele megismerkedni mert nem akar csalódni. <gül> nem is e, hát, de a jó. És hát nem akarok neked itt <gül> szebbet mondani a valóságnál. A mai beszélgetés különös tekintettel arra, hogy most ez itt hajlott, és majd odadok neked egy e-mailt. E, én nem találtam. Tehát a, a, a, anyukám azt mondta, hogy fiam, most hagyd abba, még, nem most minden szép, minden jó anyukám meg apukám egy helyen vannak a te szüleiddel, ha egyáltalán az a hely létezik. Mert még nem vesztetek összedet, egyébként mindenkivel összeveszel. Én nagyon örülök, hogy, hogy igen, mondtál. Nem állítanám, hogy tökéletes lett a portré, itt ott elnagyolt az állad egy része hiányzik. De... És én amondó vagyok, hogy ezt a tortát visszarakom a dobozába, és a, a játékot is, és ezt otthon. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon. Én ellenálltam neked szerintem. Ellenálltál. Azt mondd mond, mond meg nekem, hogy valójában a padlás miért van különös, különleges helyen a te de Mert az érzében, hogy az különleges helyen van. Mit tud a padlás? Olyan Mennyiségű elméletet, vagy mind gyakorlatilag kitaláció volt, mondtam már el erről, hogy egy, egy igazon közöttük, az igaz, ismétlem. A padlás az lett. Nem volt egy neki gyűrközés, hogy legyen egy, -egy műzikel, nem volt semmilyen előkészítés, és az, amit én mondok, és amit mindenki mondhatja, hogy van, hogy ugyan már, hogy én ezt egyetlen éjszakalat, ezt a történetet úgy írtam meg, hogy abban egy szereplő nem változott, egy jelenet nem került ki, stb. Gyakorlatilag néhány oldalon megvan, nagyon sárga, nagyon kopott, ott nem, amit azon az éjszakán, azon hajnalon leírtam. Az egészet álmodtam, vagy valaki súgta, vagy nem tudom, de de ilyen nem történt vele még dalszöveg írásban sellekveve egyes sor erre rég, hogy egy hogy egymásra. Az összes, ami utána következett, rakódott erre rá, és született hozzá az a zene, amit én a pici főművének tartok a magam részéről, mert olyan mértékig lélegzik együtt a története és a szereplőkkel, amilyen példátlan. Az, az marad például a patlás? Az lehet. Ugye beszéltünk arról, hogy egy színház ez attól még, hogy 100 Igen, éves. Igen. Lehet, és még szállítom az NSKB-t. Én ezekre gondoltam itt. A... E, és akkor ugye azt kérdezem tőle, hogy párba legyen állítva. Én az otthonomban találtam ezt valamikor nagyon régen, és mindig, ha borstot akarok törni az orrán orra, alá akarva, akaratlan, akkor leszoktam játszani hogy például milyen érzés volt megírni a Porsche dalt annak idején. Az mi? Hát amikor át lett írva a... Én, én írtam olyat. Hát ez valamilyen üzleti vállalkozás volt. A gondolom a Porsche-Hungária adott egy csomó pénzt valamilyen koncertre, és elvárta, hogy cserébe legyen egy dal. Ez mekkora kompromisszum? Hát ha akarom a koncertet, akkor. Akkor megírom. Most ők felajánlanak egy tonna pénz, gondolom én, mit tudom, mikor volt, és aztán nem adják oda, mert nem akarom meg Hát ez nekem semmiből nem áll még Nem is szégyen, nem tudom, mi van oda írva, nincs ott nem de egyetlen nem szégyelem a szövegét, mert egyetlen szövegem, mert a Fura volt azért hallgatni annak idén, az bevallom őszintén. Aztán megbékéltem, de az elején nagyon volt bennem. Most legyem ki a banta a pénzt. Ez csak az óránnal volt. Ez, ez csak az óránnal volt. Hát, igen. Azt mondtam, hogy az orránnak sosem mondok nemet. Könnyű volt-e felvinni téged a színpadra, és mit éltél meg szombaton a színpadon? Hát úgy vállaltam el egyébként, de teszem, hogy egy picit azt mondom, hogy oké, okay, de csak akkor, nekem semmit nem kell csinálnom. Az hát, evidens volt, hogy elmész. Az, az persze, az, hogy az uh, Mit keresztél? Milyen volt a színpadon? Hát... Könnyű volt oda de Két fölgy De azt nem lehet letagadni, hogyha ott állsz a színpadon, és fölnézel, és a legfelső karzatról is emberek néznek vissza. Hát az, hogy visszanéznek, az is, egy egyhek Nem is látnak otthonnak a fejem fölött. Hát, aki ettől nem hatódik meg, mert ez, ez, ez Más, ára, mint amikor öröm. éneklik a szövegedet egy koncerten, azért figyelj, azért az is egy elképesztő élmény lehet. Hát mondom velük a szöveget, mint a gyerekeim, amikor az iskolában szavaltak. A az a különbség, hogy itt hirtelen látható lesz az, akitől a szöveg van? Hát meg, meg inkább egy izgalom, hogy elbakizzák. Nem, nem, ott most. Tehát, tehát az, hogy ja. mennyiben több ö, ott lenne a színpadon, mint amikor éneklik a szövegedet. Hát a másik, ott meg a másik, Nem akkor. a zenekar a közönség. Ült mellettem egy, és szándékosan nem fogom leírni, mert pillanatok alatt kinézett rasszizmus lenne, de egy olyan hölgy, akiről nem feltételeztem volna. Tehát ha elindulta tíz embert, kid megy Dusán koncertet, de rossz a kérdés, hát ez hogy lehet megállapítani? Ott ült mellettem, egyrésztről azt hittem, hogy telefonál, de nem. Fölvette az egész koncertet. És akkor nézte egyfolytában, hogy működik jelten. Áll. De nagyon, nagyon visszafogott volt. Másfelől járt kezelába. Néha a szája is mozgott. Én, amikor koncerten vagyok, én mindig figyelem a közönséget, én nem tudok, nem... Én egyfőtában reflektálok mindenre, ha nem reflektálok, akkor már nem is létezem. Egyszer volt egy barátnőm, akinek volt egy kisfia, és ő azzal hozta tökéletes zavarba a mozi közönségét, hogy feltérdelt háttal a mozivászonnak, és nézte az embereket. Hát az, hogy azzal ő milyen zavart okozott, azt el tudat tudod képzelni, hát ekkorát talán nem okoztam de, de hát elképesztő volt látni ezt a hölgyet, akivel természetesen semmilyen kontaktust nem teremtettem és hát azt lehetett látni, hogy hogy tehát, ilyen azt szokták mondani, hogy hogy árad a szeretet nem tudom, de ott, ott valami tehát az tényleg, tehát amikor ott a végén ünnepeltek, az neked szólt azt te ott nagyon intenzíven megélted. Igen. zavarba hozott? Igen. Igen. Mert nem, nem tud viszonozni hogy akkor meghajolsz, akkor, akkor hogy nyom azt, hogy ez egy, ez, egy, ez egy csoda, vagy ez a nem, nem tudom. A rutinos művészek, azok ugye elmennek még mélyebbre hajolnak, tudják, hogy mikor kell, hogy figyeltem a többiekkel, hogy akkor valami szinkron, tehát nem jött össze, de hogy visszamenjél még a színpadon, hogy nem menj vissza a színpadon, nem tudom, hogy... Szóval ebben semmilyen gyakorlatom nincsen már, még Mártoros koromban volt valami megszokások, mindegy. Uh, és hát itt egyrészt, egyrészt aggódtam, hogy mi az 70, hogy a szügyűsön a 77-et, kivesz egy, egy plakátnős ki az utcán, meg nem hirdeti a nem tudom milyen rádió, meg nem tudom. Szóval... Uh, mikor ez született, akkor elkezdtem aggolni, hogy ki vesz erre a jegyet. Ez Megértem. És ez jogos. Ahhoz képest, hogy éb, volt, és na, itt nagyon gyorsan elmentek a jegyek. Amit én nyugodtan tulajdoníthatok annak, hogy fölép egy presszergábor, stb. stb. nyilván arra már önmagában nagyon sokan eljönnek, de hogy ennek ott egy ilyen felhangja, ez ezt szóval egy bileget bennem, hogy ez egy apropó, ami belül, de, de a közönségre volt meg Azt, azt kérdezte a barátnőm, hogy... és ez egy teljesen jó mondat volt, vagy kérdés, hogy vajon utána elmentek-e valahova. És nem mentünk-e? Igen, én is ezt feltételeztem. Könnyű volt elaludni? Nem, ne, nem is voltam el egész reggel, háromig, vagy nem tudom. Dumáltunk a nejembe, ültünk a hűvös éjszakába, kint a kertbe, és vörös bortittunk. Egy keveset. Elégedett voltál, vagy nem ez a jó szó? Ez egy, ez egy jó kérdés, ez egy jó kérdés. Volt, ha kimondottan örültem, amire nem számítottam, hogy, hogy a falusi Marian így át tudja énekelni a ne szeresse engem színű amit a Deák Bildtől hallottam, ilyen keménységbe, az nagyon meglepett, megmondom őszintén. meg volt néhány ilyen kis apróság, ami, amire nem számítottam, mint előadás. És, és ami, az nagyon nagy dolog, hogyha visszaigazolja a szöveget az eleadásmód, tehát, hogy olyan erővel működik, amivel te hallod, amikor írod, hogy mit szeretnél viszont hallani a szövegeddel. És az ott jó, hát fölkéne most fordulnom 14 nevet elnézést kére, de az például abszolút megütött. A picitől a mozit, azt először, talán egy évvel előtt hallott azt néz, vagy színpadon, hát az fantasztikus, amit a pici abban előtt. Az ugyanannyira mm. fantasztikus, mint amennyire fantasztikus egyébként a Kóbornak az a stúdió jelenete volt, ja. fét, vagy nem tudom. Igen. Bár nem emlékszem, emlékezni nem kéne. Igen. De milyen koncepciók. Ezeket, ezeket jó viszont hallani úgy, hogy, hogy hozzátesznek nagyon sokat. Tehát, hogy nem az, hogy illenek a nótával szintbe, hanem, hanem hogy megemelik, hogy kicsit, kicsit, hogy nagyon. Több Odafelé menet vagy visszafelé menet megszólítottak -e Igen. Az, az, amikor ilyen korom beli vagy talán még nálam is idősebb emberek odajönnek, és azt mondják, hogy köszönöm, meg életműről beszélnek, meg ilyesmi, az, az majdnem olyan meg mint amikor, hogy szembenézel egy ilyen nezes nézősereggel, aki fölállt, és örül, hogy ott van. Figyelj, én csak azt tudom neked mondani, hogy amit te csináltál, az azért hihetetlen, mert látom saját magamat, mint valami gotár filmben, amint fúja a hajamat a szél, mert kitartom az ablakon, a vonatból, és LGT-dalokat énekelek. Tehát, azért, en, tehát az, hogy te te a szövegeiddel és adott esetben a presszer, vagy a és meg az Adam is szövegével valami olyasmit tesztek, amivel valaki egy olyan érzéséről tud énekelni, amit egyébként saját szövegével nem biztos, hogy jól el tud mondani, hogy mint a filmekben kazettára vesznek dalokat és azt adják oda a nőnek, mert hogy egyébként azzal tudják kifejezni magukat, ahogy a saját szavaikkal nem tudnák, az egészen hihetetlen érzés lehet. mégis dohányzó? Igen. No, abszolút. Azt mondtam, hogy itt kell várnom kint majd valami, nem tudtam, mikor kezdesz. De nem arról szó, hogy Le Voltam szokva, húsz évig elég <gül> ez, már, ez már hozzátartozik a kötelező nem számíthoz. És a mire kell? Azért, hogyha ilyen napos szövegeket mutasz Ez nekem, ha feltudjam Jó, visszarejtem. Jó. Agódtam, ah, hogy le. is lennem, két hetes rak bele, de kéthetes rakod bele. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Ezer óvat szeretném, hogyha kiderülne, hogy miatt nem gyulladt fel a ház. <gül> Akkor nagy tűzi játék lesz. És a két hetes. Még benne vagyunk a 8 napban. É nem tél te álnyoly. Nem, van. te vagy benne. 8 hát hát szon keresztül lehet. Jó van, éjjeltek sokáig. Jó, Úgy is mint stúdió, jó. Amiről mindenféleket halunk. Igen, figyelj, bizonyos szempontból úgy van ez, hogy akinek a halál hírét kelti. Mit tegyünk föl, ami itt van? Nincs, ott hagytam a padlást? Hát, Levezjátszó sincs. LGT legyen, vagy Zoran? Most miért. Hát amíg lekísérlek. Igen. Legyen 5 percnél hosszabb. Az inkább LGT lesz. Jó, akkor legyen a kint is vagyok, benn is vagyok? Ne legyen, akkor legyen esetleg a már nem vigyázol rám, vagy esetleg a segíts nekem. Legyen a segíts, a segíts nekem, az a az, a, az, a, az a az jó. Az egy végtelen igazságtalanság. Az jó igazság. az egy végtelen a somlónak a Igen. Van hát -e? ugye az öme, az mindenkivel szemben igazságtalanság. Meg kell, hogy találjon bárécsünet, ha valahol meg nem, akar. Nem, ebben kéne, hogy legyen, de ebben is nincsen benne. Nem, ez már, már szólt? Nem, ja, már szólt akkor Már szólt, úgyhogy itt kéne, hogy legyen. Metró, eddessel. Az nem fejjel lefelé. És a papír. Nem az kis dolog. Ja. Várj, közben. Ígértem neked valamit. ez az én asztalom. Csak azon nincsenek, hogy nem ezek. Ezt a pályán talán ezt fogadom neked. Ezt majd olvasd el később. Megvan. Nem most olvasd el. Boldog születésnapot! Nagyon szépen köszönöm! Akármilyen régen volt, még látom, hogy hajnalig vál és elveszni éveken át nem hagyott. Akármilyen szépen szól, hogy szabad és felnőtt vagyok, és csak magamért aggódhatok, de nem tudok. Segíts Segíts Én is addig létezem, míg valaki értem is van, míg valaki boldogtalan nélkül. Én is addig élhetek, míg valaki gondol velem, Miég valakire életem, az életem segíts nekem. Ha megkérdeznék, mint hogy nem kérdezik meg, ezért jó riporternek lenni. Ezért jó kell fejancsit csinálni. Pont. Amíg szó a zene hívhatnak, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, távolétemben gmail.com. Néhány másodperc erejeig 061 700 1242 Jó reggelt! Jó kívánok! Először is szeretném nagy tiszteletemnek köszönni ezt a riportot, nekem nagyon tetszett. Másodszor hajlandó-e beszélni a 168 órában történő? Elképzelni se tudom, hogy ezt a témát ön most, ha ugye 15 perccel, hogy tudta összehozni. Arról nem beszélve, ha nem hallgattam műsort a legelejétől, akkor meg végképp ófátlansága mit tesz. Pontosan azt a formáját hozza, ami alapján én nem szeretek önnel beszélgetni. Csak reménykedtem abban, hogy nem egy ilyen telefon lesz a beszélgetés végén, de annyiban mindenféleképpen jó, hogy visszarángat a valóságban. 061-712-42 Most már visszarángatni nem kell, mert visszajöttem. Ez elég egy telefon.